Jag heter Anton Albin och jag heter Jakob Mikkelsen och det här är Spela Indie, podcasten där vi spelar indie spel. Ja, och hur är läget med dig? Det är bra med mig Anton, det är, ja, Vi sitter här mitt mot varandra igen, precis ja. som förra avsnittet. Ja, det är så himla skönt att kunna spela in så här i samma rum, mycket mysigare också, då kan man äta middag tillsammans och Ta te och sådär. Sitta och ha lite mysig spelgrafik framför sig här också. Mm. mm. Ja, det har gått några veckor sedan sist Så jag misstänker att vi båda har en del att snacka om Som vi har gjort grejer <laughs> Ja, exakt. Jag räknar med att vi har börjat prata om spelet om typ en timme För ja. vi jag har en del att prata om så, Eftersom vi inte har träffats på så länge Så, vad ska vi börja vad du har gjort sen sist Ja, det har ju faktiskt varit midsommar alldeles nyligen mm. så. så glad midsommar efter mm. Anton Tack, detsamma Jag hade trevlig midsommar på Visingsö Och det finns väl egentligen inte så mycket spel Relaterat och snacka om där Det är satt mest faktiskt och... Det var lite dåligt väder däremellan Så jag satt inne och typ webkodat en hel del Det enda jag lärde mig är att Chai ska inte ha fänkål och lakris i sig I alla fall inte när det säljs som Chai-te med vaniljsmak Det är inte riktigt det man är ute efter Det är inte riktigt den eftersmaken som man Strävar efter när man dricker chai mm, Nej Det är lät mest obehagligt Så du fänkål? Ja, typ Jaha konstigt. Okej, det brukar jag krydda mitt bröd med. Så duktig att jag bakar bröd. Hmm. Ja, men det kanske funkar. Men eh, ganska nära Visingsö ligger i Jönköping. Mm. Och där ligger Dreamhack. Yes! Och gånger om året. Ja, här. och du var där och jag var där, fast vi såg inte. Nej. Olika dagar. Precis. Jag behövde åka tillbaka efter helgen. Jag var egentligen där bara, bara där på lördagen. Vad gjorde du där? Det var mer en spontan grej. Jag tycker att det brukar vara ganska kul att dra dit med en sån här dagspass, kostar typ mm. 150 spänn, mm. och det är ganska lätt att åka dit från Göteborg också, så jag brukar inte dit av dagen insupa stämningen av alla <laughs> sfären, ja. eh, när mer känner liksom att det här är ett happening och att det, är, eh, det finns den här kulturen på gott och ont kring spel. Och att det engagerar så mycket folk. Och så är det också att kolla in nya spel, ny hårdvara, köpa lite kul eh, merchandise och se på e-sport. Mm. Ja. Jag, jag var ju där också, men för mig var det första gången. Det är ingenting jag så brukar göra. Mm -hmm. eh, och jag var där i jobbsyfte. Liksom. Det är mest för att eh, vara där och hälsa på och så. Eh, men jag blev förvånad över hur fräscht det var. Alltså jag var på många spelkomment. och är man fler än 30 nördar i ett rum så brukar det vara någon som inte har duschat på några dagar alltså, jag var ändå där sista dagen och det var liksom den värsta lukten jag var med om det var ax axspray för de delade ut det stod tjejer och delade ut axspray och shampoo typ mm. och det var det värsta Tyckte jag. Mm. <laughs> och det, jag menar, det, det är ju bara så här äcklig parfym. Och jag tycker synd om dem som är typ parfymasmatiker. Men det är ju ingenting. Annars var det väldigt så här, det var ganska, ganska bra städat och folk typ uppförde sig i ganska trevlig stämning. Mm. Verkligen var schysst schyssta tävling ganska bra. My mycket e-sport såklart det är ju numera. Mm. Ja, jag kollade lite grann på Hearthstone och faktiskt lite på Counter-Strike också. Mm. Vi vann ju då. Eller ja, vi vinner ju varje år i Sverige. Jag vet inte om vi säger vi, men det är typ svenska mot svenska i ja. Counter-Strike. Men Funeric vann ju. Mm. Och jag träffade då, de var på ett bootcamp precis inför. Det, viktigt, ja. på, det finns ju lite sådana, funnits i Sydkorea sedan 90-talet säkert, men jag komma i Sverige nu att företag sätter upp bootcamps för att... Eh, alltså de har, de har allting där De har gym och mat och liksom boende Var det Logitech som man ordnar det? Nej, det här var eh, Sävsjö kommun mm. Det är några eldsjälar där som tycker att det verkar jättehäftigt mm. som, ja, som, som helt enkelt kontaktade Tror inte Fanatic är därifrån Tror de är från andra ställen Men, men att de, ja, de satt upp ett ett camp Och Fnatic tränade där ett tag innan Och de vann, så det var väl ett lyckat koncept Mm. Då ska starta en gymnasieskola planerar de med e-sports tema och sådär. Men shit. Det finns ju fotbollsgymnasium, golfgymnasium och sådär. Så. Ja, jag tycker det är helt rimligt. Det finns hur mycket som helst man kan lära ut runt spelet. Man, det finns ju metan, liksom mm. matematik, i Dota kanske. Jag hoppas de inte bara har rätt personal för det. Känner jag väl? Ja, ja det, är, det är väl kompetensen där. Men hittar man eldskälarna så mm. skapas kompetensen. Jag menar, jag, om jag var mattelärare så skulle jag ta in spel som exempel för att göra det roligare. Absolut. Och det tror inte jag är så vanligt man vill göra. Så jag, jag är positivt överraskad över Dreamhack. Jag var ju där ganska kort bara en dag mm. så jag hann inte se de här stora matcherna. Jag har ju blivit dotaberoende som det heter. Mm. <laughs> men det kanske vi pratar om mer sen när ja, vi spelar. Men Vi, vi bara hoppa in med det just angående Dreamhack. Ja. Eh, det var... De har ju ordentlig ventilationsanläggning på Elmia mm. Det var till och med så Det var eldshow under invigningen ja. Burnt out punk kallar de sig Det är typ eh, så här Ny cirkus Punkig ny cirkus i drag Vilket inte var det jag hade väntat mig På invigningen på Dreamhack Nej, Det, var, det var en riktig sån här Det finns typ en stereotyp Det är nästan lite likna, en person Med lite liknande utklädnad Typ så cirkus ringleader Mm. Så här stor, ordentlig man i topphat men med typ eh, stay eh, på sig. Och, eh, det här låter ju helt underbart. Ja, det var faktiskt riktigt kul. Det roliga också är att eh, Burnt Out Punks är... Eh, jag brukar, på det här lagret där jag lyssnade så mycket på podcasts under tre års tid så var det en i det gänget som jobbade. Han hade typ så här stort, yvitt, eh, lila hår hela tiden. Mm. Men det var ja, de jonglerade med typ brinnande motorsågar och... Det var, det var annorlunda Och jag tror inte riktigt det var folk Hade väntat sig heller Jag hörde efteråt att det var många som tyckte att Det var så sämsta invigningen någonsin Det ska ju vara laser och hardstyle Har det hade varit varje Aha, år Men, men vad fan hardstyle Så 2050. 2005 typ. <laughs> <laughs> Det var det du säger Get over it <laughs> mm. Nej men det var väl coolt För ett tag sedan också Men Ja, men... Så vad blev du positiv överraskad av det? Eller? Eh, som... Ja, jag tyckte det var skönt och edgy Och det var inte så lite Liksom homoerotik under det hela ja. Och... Det var, det var skönt avbrott Mot det annars ganska grabbiga På det tråkiga sättet som det ändå kan bli på, bli på DH Ja, väldigt mycket svulstiga trailers Och sådär Det är mm. ju det är en viss... Och fan vad jag, alltså jag försöker hitta hörlurar nu Kåp hörlurar liksom rejäla Alltså vi hatar den här e-sport estetiken Jag kräks, alltså varenda bra med, hörlur, Alla sitter med fulla hörlurar ja, Nej men det, det är en sån här eh, Tonårsmaskulin Allting ska vara svart Med röda neonslingor på typ Det är fult Jättefult, allt ser ut som så här Om, om typ Amerikas militär Designade hörlurar <laughs> <laughs> Jag vet att koreanerna kör ju fortfarande gärna Med sådana här überbilliga masstillverkade Sådana här gråa tangentbord Som är standard på varenda internetcafé där uh -huh. För det är liksom det som de är så vana vid uh -huh. eh, Och det är lite kul att se Någonting som är så otroligt utilitaristiskt I utformningen <laughs> Eller egentligen inte ens det, det är bara så billigt, det var det var billigt. Vanligt. Uh -huh. eh, Att det är det liksom denna kör med Istället för några så här flashiga racer eh, Prylar Men alltså kör ju med det, nej det gör de inte, va? Jo, några av dem, alla proffsgäster, kör med den de till och med bort <laughs> knappar för att det inte kom åt, liksom eh, Och sen okay. så, i CS var det ju länge den här gamla Intellimouse Explorer 3.0 en viss från Microsoft som, det var inte så här jättehög känslighet på den eller så, men det var liksom från grunden precis perfekt för de här stora, svepande rörelserna uh -huh. kombinerat med liksom snabb precision i Counter-Strike, så det var ju folk som svor vid den i typ tio års tid <laughs> så det har inte alltid varit sådana här jäkla prylhets som det är nu för tiden. Nej, men alltså, mössen har inget problem med för de, de får se ut som små rymdskepp om de vill. Det tycker jag nästan är skärmigt. <laughs> för att jag, alltså, det är inte som att datorskärmar och tangentbord borde generellt är snygga så det finns inget. Jag orkar inte ta den fighten Men när jag ska ha någonting på huvudet i min vardag, typ, till kläder mm. och, och så här. Alltså, jag skulle ju skämmas som jag gick runt med en typ skallmonkis. Förlåt om, om, om, om ni sitter och har ett och lyssnar på det här. Det är okej. Okay. Jag känner inte att det passar mig. Bara så. Kan... Eh, Nasa skulle kunna få designa halvor. Det vore lite kul. Cool. Jag känner att du borde ta dem i försvar som, som påstådd resident forskare, men eh, jag vet inte. Nej, det... okay. Jag, jag tycker, det finns ett danskt hörlursföretag Som heter AI. Aye mm. eh, Som jag tycker gör eh, Grejer med ganska schysst design Ofta alldeles överprissatta, Men ibland går de att hitta otroligt billigt mm. eh, Och bästa ljudkvaliteten men, eh, men ja, hörlurar Och eh, ja. Om, ni, om ni har tips om hörlurar som inte Som är typ, har en färg Inte särskilt liksom an, Ganska anspråkslösa Bara typ ser ut som hörlurar och de är inte jätteplastiga för de som är helt det är typ orange eller lila eller svarta de brukar vara så här superplastiga mm. det brukar vara så imitationsläder som liksom glänser för att det är så plastigt och... um, om ni vet några sådana här hörlurar, ring mig jag finns på Eneiro, mm. Anton Albin. <laughs> det går bra, att skriva också i kommentarerna. Jag måste säga det också om Dreamhack att jag åkte dit utan att direkt ha någon plan. Men när jag var där så stötte jag på Thomas och Emma. Ja. Thomas som sköter vår hosting. Och ja. Emma som streamar en massa på Twitch. Mm. CS och vad och allt möjligt. Och de hade en på Dreamhack- och där lyckades Emma musla sig in och hamna bland huvudstreamarna på hela eventet. Ja, ja. Sjukt kul. Eh, de drog sedan hem ett par ganska kända Twitch-streamare till stället i Göteborg där de liksom bor. Och så har de haft där, äh, värsta streamingfesten där nu i en vecka. <coughs> så det, ja. eh, det var kul att hänga med lite där och se liksom hur, ja, lite av den världen. Men det är framförallt med Thomas som det är kul att kolla på CS. För han har så mycket bättre koll på det än vad jag har. Så då kan ha sitta och... ja. Min lilla privata kommentator där. <laughs> det var lite kul där på Dreamhack Jag råkade gå in i så här spelarloungen. Mm. För jag, var, jag skulle hitta upp till... Sätta mig och prata med en person. Och så gick vi omkring lite grann Och sen så hamnade vi någon annanstans. Så när jag skulle gå tillbaka till liksom festivalområdet. Man säger, då, då hamnade helt plötsligt... Bland massa proffsspelare med typ lagtröjor. och Oj. Det fanns gratis gratismackor och sådär. Så, där, så jag, jag, jag tog en liten dricka och satte mig där en stund. <laughs> jag kände inte igen några spelare för jag kan för lite om sport <laughs> Men det var roligt att de har så, att det är så... Jag tror att folk har sån respekt för de här spelen att de inte bara går in. Mm. Som jag gjorde. Att man, liksom, Nej, men det, att man liksom blir lite starstruck och gör inte så. Det är kul att det finns etablerat. För det mm. fanns verkligen ingen så här ingen som stod och liksom höll koll på det där utan det känns bara så här ja, ömsesidig respekt mm, typ. jag, vet, jag vet inte hur de är arrangerade det nu men jag vet att för några år sedan på Dreamhack Summer så var liksom de hade tält utanför som det var e-sport kommentering i Day9 var där bland annat mm. och jag tror att i winter nu så har de även hyrt en del av hockeyrinken precis som för de typ två år sedan. Mm. och då hade de verkligen alla de stora liksom Stora och stora, men liksom day nine och total biscuit och de här som man kanske känner igen mer från YouTube mm. som var där. Det var ganska kul, just. I alla fall sådana som jag känner till sen tidigare. Ja. Det var riktigt kul att se alla tillsammans där i verkligheten. De hade byggt upp jätteproffsigt med skärmar och allting. Cool. Och det kom in en snubbe i Starcraft-kostym så här. Mm. Alltså hela power armor så här i början. Det var kul. och men, men ehm... Nej men det är kul det här med hur, jag, jag blir också precis som du förvånad över hur stora namn och få och, och dit. Men det är ju liksom, det är världens största lanträff. Alltså det är ganska stort att i är världens största med tanke på att det är ganska populärt det här i dataspelen. Eh, så det, det är liksom, tar man det i perspektiv så, så är det ju förståeligt. Men jag är likadan, jag blir också lika så här. Oj, fick de dit den personen? Ja. nej men kommer de... Nej, men ska de ha världens största turnering i det här i lilla Sverige? Man är så ödmjuk. Och sen tittar man på spelarna. Och vi måste ju vara tvåa i världen på e-sport generellt. Vi vann väl Dota 2 nu. Alliance är väl bästa ja, laget. Dota, och... Jag Dota inte koll på. Okej, okay, men jag tror att vi har bästa CS-spelare och Dota-spelare. Och sen har vi ju jättetopp, topp i allting annat liksom. Så... Mm. Så vi, vi, vi ska börja vara lite kaxiga kanske Och inte vara så ja, det, är. Det, är, Bara... det var en gubbe på Det var faktiskt en gäng på bussen på väg till DH Som i Jönköping Som frågade mig lite så här om, om det där Men då var mm. det en gubbe där som sa att Ja, de snackar nu kommunpolitikerna Att de funderar på att bygga ut Elmiahallen för de är livrädda Att tappa Dreamhack mm. För Elmia börjar bli lite litet för dem Ja, det är ju himla himla läskigt För Jönköping Mm. <laughs> det, är liksom, det är ganska stor, stor grej som jag gör mycket reklam för dem. Och så. Men det, är, det är lite märkligt att det inte finns större satsningar på IT i Jönköping Med tanke på hur länge det funnits. har mm. funnits. och varit störst i världen i tio år. Ja, och webdesignutbildning där och lite sådana saker. Men det är inte direkt spelföretag och sånt som hänger där. Ja. Eh, vi ser också på. Dreamhack så fanns det ett speedrun-hörna Kolla ju förbi den något ja, Lite grann, jag blev väldigt glad att Det, det fanns lite så retro-mys retro där mm. Med soffor och Bang Olufsen skärmar och ja. grejer Jag vet inte om jag är väldigt så här, kräsen efter allt retro, alla retro-svängar vi har varit på Men jag tycker de kunde liksom koncentrera sig lite mer på för Eftersom att det är en datorfestival Och så bara hade de massa konsoler där Jag ja. älskar ju konsoler, det är min, ja. mina favoriter Men då kunde liksom Här är vår historia Och vi satt upp lite så jag kollade på ett eh, Half-Life en Half-Life speedrun Den körde med och på dator Men eh, det var inte så väl uppsatt Han fick spela i typ ett litet fönster I så här hörnet utav skärmen För att liksom, de skulle streama just det det, det, det var lite konstigt ja, Okej, okay, eh, det var inte någon stor satsning Men det är ju en svensk som är bäst i världen Och har kanske rocket jump Eller grenade jump heter det väl där I Half-Life, är rekordet hmm. <laughs> Det är riktigt, riktigt sjukt <laughs> Ja, vi är duktiga på speedruns också Det är himla coolt Och jag vet att det här Team Ludendi Som är en speedrunnerförening Som anordnar just det på Dreamhack mm. Kommer köra typ flera dagar Utav speedrunning, ett riktigt maraton I juli mm. I Skövde coolt. På högskolan Just nu as we speak så är det väl också En så här Eller okej, okay, när ni lyssnar så har det ju varit såklart Ja, om vi är en... snabba. De håller på till nästa söndag. Jaha, okej. Okay. Så till nästa söndag, söndagen veckan ni lyssnar på det här, mm. så är det en det är speedrun. De spelar för att samla ihop pengar till Läkar utan gränser. Yes, summer games done quick. Mm. Sommarversion av awesome Games Gamestone Quick. De kör varje halvår. Ja, de sa fel flera gånger när jag lyssnade på det. <laughs> ja <laughs> Hosten sa fel, och han bara. And that's not what we're doing! We're here for the summer, man kan så, ja. <laughs> säga om. det är jättefint, verkligen. Det är, jag tycker, man får verkligen så här koncentrerad Twitch-kultur när man ja. kollar på det i chatten och sådär. Det, det var typ 50 000 person som kollade på den första speedrunnaren nu söndags. Ja är helt sjukt, alltså 50 000 och, och, äh, Vilken frustrationsångest man måste få Ja, liksom... och de är så jävla duktiga De är så här sköna, de är ju oftast väldigt så här Sitter och är så snälla Och berättar så här snällt och ödmjukt Om hur de har typ hittat allt I det här spelet Och jag bara, sen hittade vi den här Så nu är det bara fyra sekunder av att jag hoppar på Och tar den här buggen mm. Jag såg Crash Bandicoot 3 warp. Ja jag också Åh, oh, så fint. Alltså det är helt enormt. Det var ju en sån här mys, mysig nörd. De satt in en snäll, ganska ljus röst så här, ihop krupen med liksom axlarna, liksom låga axlar och armbågarna ihop i knät och bara så här, spelar... Uh. Ja, det är kombinationen på något sätt av eh, chatten Att de sitter och kommenterar spelet de, och Ibland flera som snackar Och att de läser upp liksom, hälsningar och donationsmeddelanden och sådär uh. Det finns en himla mysig stämning. Och jag, jag brukar försöka kolla liksom, varje kväll i stort sett Under den här veckan som det här går eh, Jag tycker det är så himla mysigt Och det finns ett schema eh, Om ni kollar på schemat för det här Tänk på att det konverterar om omtiderna till svensk tid eh, Vilket jag Missade. Oh, så jag, jag missade början på det Men uh -huh. Ja uh, Awesome Games Done Quick Som är Summer Games Done Quick uh -huh. Det är bara googla. googla så hittar ni det. Uh -huh. Jag såg på en jätte jätte fin speedrun av var of Time mm -huh. Med världens bästa spelare Och det är liksom ett av världens mest uppskattade spel Så det finns ju ganska stora communities För att hitta de här genvägarna Så han, han, han, han satt ju live Och spelade på ett 64 liksom men skap aktiverade ändå de här glitcharna som gjorde att han klarade spelet på typ en kvart eller vad det var. Väldigt, väldigt roligt att se. det var Han kanske till och med spelade på den här konstiga kinesiska konsolen som är alltid ett inbyggt. Jag, den... tror, jag tror inte det. Okej. Jag tror det var original-original. Ja. Men, men det var liksom sådär att man ska, man ska hoppa. Du vet, om man att ta Z-targeting Och så typ gör man bakåt Volter Kan man han skulle på typ... kartan och allt det uh, Nej no, nah, inte riktigt man, Han skulle typ så här, Sikta in mot en, en brinnande fladdomhus Och gå runt en ett halvt varv Och sen typ hoppa baklänges Och då börja spela på karinan Och så hamnade han liksom i en annan del av spelet Och där har någon suttit och hittat Ja, det som var helt. <laughs> Såg du det förresten? Att Expressen rapporterade om att en ny bugg har hittats i. Ett trick har hittats i Timurbuss. Ma ja, och det är inte bara Expressen, det är jättemånga. Expressen har ju härmat, alltså, typ Guardian och andra så här gigantiska blaskor som har skrivit om det. det Jätt konstigt. Det är så sjukt. Det. Jag tänkte så här: ha, men man hittar väl alltid konstiga buggar i det här. Men just det här var lite kul med att. Eh, det var ju Mario då, Super, första Super Mario Bros. Yes. Där eh, just att man ska spela igenom hela spelet en gång för, mm. och, som två spelare. Eh, jag har kört igenom liksom New Game Plus så alla vanliga Gumba's utbyte mot sådana här som är tåle-el-bollarna. Mm. Eh, och just att man ska typ dö med Luigi på en vinranka, och den Mario börjar köra, så växer det ut typ en vinranka. Hur den mm. ser ut väl som framför honom. Mm. Och så kan man katta upp på den och så få mer liv ah, <laughs> Men, eh, Ja, jätte konstigt. Såg du att de kom till Warp-zonen med det här konstiga tricket? För jag minns att Nintendo-magasinet typ postade så här Ja, oh, nu har vi hittat sätt att komma till Warp Zonen, den som är på andra banan, du vet. Mm. Man typ står på den här sista pipen ja. och med ryggen vänd mot pipen, alltså mot väggen bakom, ja. och så gör man en så här bakåthopp och slår du ut ett av blocken ovanför. Och då kan man typ poppa in genom väggen och gå baklänges bak till Warp Pipe-rummet. jag kommer ihåg att jag läste det där någon gång på 90-talet i typ Club Nintendo om det där tricket. Eller Nintendo-magasinet. Ja. Och så här, men, men vad? De, de förstår väl att man ska typ ta hissen upp och ja, springa och, och, där uppe? Och, och, för. Ja, Ja, nej, det var ju oklart om det var så att... Eh, om, om de trodde att det där verkligen var sättet man skulle göra det på. Men de gjorde det, de gjorde det i videon i alla fall. Jag har okay. ingen aning om varför, men... Eh, Ja. Extra styling. Det är det sista så mm. då, då gör de ju ofta väldigt sjuka grejer bara för att det är lite coolare. Yes. Inte vägen som är enkel liksom. Ja. Nej, men speedruns. Men vi, vi pratade om att du såg speedruns på Dreamhack. Ja. Så vi går in på speedruns. Kanske är jag klara med Dreamhack. Ja, och, men inte riktigt klara med speedruns. Jag måste bara säga att, mm. att jag tror att även om svenskar är så duktiga på speedruns, så tror jag vi är sämst. På bland de sämsta i världen på att, att sitta och, och streama en speedrun live För vi är inte så bra oh. på att prata samtidigt som Amerikaner tränas ju så, alltså hela, från liksom lågstadiet Så har ju de prestationen framför hela klassen Och man lär sig liksom verbalt yes. uttrycka sig ja tell hela tiden oh. liksom Från att de är sex år tills att de är vuxna Jag växte ju upp med show and tell, men, Gjorde eh, du? Ja <laughs> och okay, just det, du är ju uppvuxen lite grann i staterna. Precis de åren då det var aktuellt med 21. Men, ja. men det är skitnyttigt tror jag. Och det, det märks i de här speedrun videoserna För de kan bara sitta och babbla konstant mm. när de spelar. Och det tror jag är väldigt eh, få förunnat. Men PewDiePie är så undantaget som bekräftar regeln. Åh, <laughs> oh, det har jag tagit upp i podden. Tack för att du säger det. Okay. Det här uttrycket har jag velat, jag velat rädda, rätta, ursäkta min, min att jag är, <laughs> jag är lite, vad heter det, antagonistisk skulle jag på att säga. Arrogant var ordet. Jag känner mig, jag känner mig lite arrogant som, som vill rätta hela svenska folket. Men det här uttrycket används fel av okay. alla okay. konsekvent. Okej. Okay. Hjälp mig, jag. Det här uttrycker jag, så det var konstigt. Vad då, liksom, som bekräftar regeln? Du ja. bekräftar inte regeln. Den de säger att regeln är falsk. Bekräftar. Bå, äh, så slog jag upp det här mm. <laughs> förra sommaren och insåg att uttrycket från början användes så här. Att om jag till exempel har en gräsmatta här utanför mitt hus, mm. och så sätter jag upp en skylt som, som det står gå i på gräset mm. och spikar upp den. Då är det undantaget som bekräftar regeln att man normalt sett får gå på gräs. Aha. Så det är ja, typ så här diska undan koppen efter dig. Alltså sådana här små undantag som bekräftar regeln om vad som normalt görs mm. och vad som normalt sedvänja. Så, då har jag fått det sagt. Hoppas eh, i alla fall tio personer tar till sig det här och inte använder uttrycket som någon slags. Hö, hö, nu blev det inte som vi hade tänkt oss. Då är det undantaget som bekräftar regeln. Hö, hö, derp, derp. Men, hitta något annat uttryck som är bättre att använda. Han är. Eh, nej, han är ett undantag. <laughs> Exakt. Han är ett undantag rättsligt. Oh, det ja. bekräftar ingen regel. Eh, ja, ja. Vad har mer hänt? Vi är klara med Dreamhack Ja, och eh, eh, Jag kände bara lite nu När vi snackar all möjlig skit eh, Superlife är en bra podd Från Göteborg Som jag tyvärr, den följer ju min rotation Jag byggde podcastingprogram mm. eh, Men de har nu en, en De har haft en special Om nya kosmos tv-serien mm. Då de går igenom varje eh, Då de går igenom De har typ kollat på gamla Uh, avsnittet, eller ett avsnitt av den gamla serien som då var från Carl Sagan, gjordes på 80-talet och han har blivit en som allting och jämför då med nya, med Neil deGrasse Tyson mm. Jag vet inte om du har kollat på någon på Nej, här. jag har velat titta jättemycket Jag uh. tror att jag ska ladda ner och sitta och mysa med ja. min festma och titta på rymden Det verkar väldigt mysigt mm. Och det här, Jag har framförallt tittat på det här nu när jag har spelat lite MMO oh. uh, Och um... Har haft, haft liksom möjlighet att ha någonting på i bakgrunden Så lyssnat igenom dem Och det är riktigt nice Jag har inte kollat igenom hela nya Cosmos tv-serien Och jag minns inte om jag kollade igenom hela gamla heller mm. Men eh, det är trevligt Jag gillar verkligen när en podcast Går ut och gör ett sånt mastodontprojekt Det är liksom typ 13 avsnitt Eller någonting sånt som de liksom spelar in För att de ska kunna nöra sig ner Nörda ner sig i, i rymden och det är inte riktigt samma kul som i de vanliga podden. Jag tror de är tre stycken nu för tiden. När jag lyssnade som mest var de bara två. men äh, ja. Okej. Okay. Cool grej. Mm. Och äh, ja... Gick det på svensk tv, Cosmos? Nej, den har inte gjort igen. Nej, okej. Okay. Eller ja, du menar gamla. Gamla. Ja, men det är så många som känner till det så det måste gå på något sätt. Ja, säkert på SVT. Mm. Jag såg bara på Vetenskapens värld när jag var liten så jag tror inte att det gick där. Jag såg bara på hjärnkontoret när jag var liten. Nej, kontoret var fint. Det, jo, men det är lite så här nubb edition av Jickels barndom. Jag har varit lite för gammal det. Ja, ja precis. men... Och lite... Jag vill också slå att... Det är egentligen för tidigt för att göra det, men har du talat om tv-serien Halt and Catch Fire? Uh, nej. Jag precis, skulle du börja gå på AMC i... I USA Och det var mer för att jag plockade upp ett nummer av Wired Jag såg den mm. eh, Handlar om ett it-företag eh, I början av 80-talet mm. eh, Som eh, liksom Och deras är. Ja, de, de blir lur De liksom hamnar i De anställer en snubbe som är värsta Juppin mm. eh, Han är liksom the embodiment av 80-talet med powersuit och allt det mm. Och så är liksom blir hans kompan, så här, osannolikt nog en, så här, en så här, ingenjörsgeni men som är värsta 70 skäggiga 70-tals-typen uh, och, och, så, och så lyckas han liksom få företaget att hamna i en väldigt prekär situation med Big Blue, IBM mm. och det är verkligen en sån här period piece lite som Mad Men för att Mad Men är väl inte riktigt en period piece det är mer att man vad ska man säga? Ja, man gör en period? Piece? Man försöker väl gestalta, gestalta liksom en tidsperiod och en tidsanda, antar jag. Men jag vet inte om de, om de behöver vara mer faktamässigt korrekta. För att Den här försöker i och för sig vara ganska mycket så. I mm. alla fall bakgrunden till det, sen det här företaget fick tid och så. Men det är, om, man, om man tycker om. Det är väldigt specifikt nu, men om man gillar till exempel BBCs MicroMan-tv-serie och liksom så här. Eh, tidiga arkadhallar Och tidiga hemdatorer Och hur hela det växte upp i Silicon Valley växte upp Så tror jag att det här kan vara en riktigt intressant tv-serie att följa mm. Och det är väldigt schysst karaktärsdrivet Som Microman också verkligen lyckades vara Mitt bland allt tekniknörderi på sätt och vis oh. Så ja, både BBCs Microman Och den här amerikanska tv-serien Halt and Catch Fire Är eh, två riktigt schyssta serier om man är intresserad av gamla hemdatorer och arkadkultur och sådär. Okej, okay, coolt. Eh, jag har också varit på lite grejer. Mm. Jag har, va har varit på Kärlek Etter och Nollor eh, nere i Karlshamn. Eh, Konstutställningen va? Nej, det är en... Det är liksom ett... Eh, första några inledande dagar av att man gör allt utom att spela spel. Mm. Så man de typ badar och kastar mattor och så är i solen och ja! går på upptäcksfärder och skattjakter och allt möjligt vad de anordnar, liksom allt utom spel. Och sen är det en ganska liksom, konventionell konferens som mm. hålls då i samarbete, eller det liksom är på campus av Blekinges tekniska högskola och inkubatorn då, som är där nere. Det var mysigt ja, det jag, var... Så, jag kom bara att jag spelade på det här från mitt, eh, På min Facebook Men jag, jag var borta en del av den veckan Så jag missade det helt Men jag hade missat innan också oh, oh. ja Jag var tvungen, tyvärr tvungen att göra massa annat Så jag kom bara dit till konferensen. Jag hade gärna kastat macka yeah. med nördar i några dagar Det hade varit så himla mysigt Nästa mm. år kanske om jag har tid Men eh, det var ganska roligt att se projekten där Jag spelade ett väldigt roligt eh, spel Det var liksom en Man var fyra stycken i ett rum eller helst tre i liksom ett mörkt inst instänkt rum som man hade vadderat med kuddar och, och liksom, eh, smyckat ut. Så det såg ut som insidan av hur man tänker sig att det skulle se ut om vi typ åkt rymdskepp tillsammans. Mm. Eh, och så var det en massa sladdar som gick runt i det här rummet mellan olika små noder i väggarna. Och längst fram fanns då en, en stor skärm liksom som skulle visa oss vad som fanns utanför rymdskeppet. Så vi var ute och flög liksom, och så fick vi instruktioner om att åh nej, nu måste vi sätta ihop hydrelatorn med maxfraktudratorn. Alltså verkligen så. Här, ja men du vet så här, ja, alla som har sett Star Trek känner till ja. det här det är liksom massa techno-battle eh, som man, ja, det kanske var på riktigt jag kan ingenting om, om hur rymdskepp funkar men jag antar att det var fake liksom, instruktioner. Så vi skulle liksom eh, ja, sätta ihop vissa kablar och koppla ihop andra saker för att överleva situationerna men, men alltså var det så att man hoppade riktiga grejer ja riktiga sladdar oh som hängde i väggen och ja, kopplade samman en massa saker I här, de hade köpt, jag tror att det var trolldeg som man hade färgat <laughs> för att det leder ju, det är ju vatten ja. och salt bland ja, liksom. dig då... så klockred, så då var det bara helt det var sånt, vanliga sladdar och, och sen kopplade till någon dator någonstans, massa mm. signalgrejer Gud vad tufft, jag tror de har använt en makey makey som är ja. en grej man kan för sånt Ja äh... oh, vad smart <laughs> ja, det, det var mest det, det, var det som var riktigt coolt, ja. att de bara hade gjort det där Så då skulle vi liksom, vi var tvungna att samarbeta och vissa höll i vissa saker och satte ihop Och så var det en som satt längst fram och tryckte på dem på såna här degbollar för att styra Så en var upp, en var ner och, och snurra skeppet och så vi skulle flyga och skjuta på saker och sen skulle vi... Ja, det var ett jätteroligt projekt. Det är riktigt sånt här som man ställer ut. På... Var det studenter på Blekinge som hade... Jag tror det, ja. Eller så tillhörde de... Nej, om det måste vara studenter på blekinge tekniska... Om man söker på vad som fanns på kärlek och nollor så finns det säkert där uppe i mm. utställningen. Sen så var jag på Gotland Game Conference. Som studenter ställer, jag har varit på en massa studentgrejer, helt enkelt, de ställer ut spel de har gjort nu under våren. Allt Alltifrån de som går första året till tredje året på Campus Skottland som nu till tillhör Uppsala universitet. Och jag blev helt blown away på vad studenterna gör. Alltså det är så himla proffsiga grejer. Minns du att jag för några avsnitt sedan pratade om att jag hade spelat studentprojekten nere? Mm. Som var, hade liksom fysik från Tony Hawk ja, ja. Alltså det var liksom en slags skate-fysiker. När man Precis. åkte nedförsbacke Och höll ner knappen Så eh, liksom, tog man fart Med G-kraft Och så när i uppförsbacke släpper man knappen för att släppa Och så har de gjort massa coola banor Det här var nu i princip färdigt eh, När jag hade spelat det var det tydligen Typ en och en halv vecka gammalt Och det var bara en sjukt jävla bra prototyp Så nu hade de suttit och finputsat <laughs> I en månad på liksom bara bandesign och, och fixa och bygga i, i massa coola grejer i Unity. För de hade liksom grund, grunden så bra. Så nu kan de implementera eh, multiplayer och, och liksom fixa nya game modes och sånt där så småningom. Där här det defunct. Och sök på det. Det, vet du hur... det här kommer de göra oss sälja tror jag. För det var så himla bra. Men behövde man... Man behöver, inte, man behöver inte stå på någonting särskilt, utan det var bara en knapp i stort sett man använder. Det var en Xbox-kontroll. Så du styr mm. vänster och höger och du håller ner en knapp för att ta fart. Liksom. Och så finns det boost-grejer man kan plocka upp och använda. Det är väldigt liksom, så här, enkelt racingspel, spel men väldigt, ja, tillräckligt nyskapande för att bli liksom, någonting man köper på Xbox Live Arcade, tror jag. Läckert. Så det är läckert. Och sen så var det hade de andra saker som var skithäftiga också. Det var liksom no, någon som hade gjort ett väldigt bra Tower Defense till mobil som vann priser i, i olika kategorier nu. Mm. Eh, och liksom eh, vad hade de mer? Ett, ett spel där man fick gick igenom en, en korridor bland nya människor man inte känner. Eh, liksom från vänster till höger och skulle försöka svara i, på dialoger. Samtidigt som dialoger liksom dialogrutorna liksom växte och när man valde en så liksom kunde man inte riktigt välja den utan att välja fler för att ge dig känslan av, av social ångest liksom hmm. och social nervositet. Det funkar jättebra, speciellt med hörlurar och de hade liksom spelat in du vet, såhär, någon som skrattar lite här lite obehagligt och samtidigt som folk pratar i bakgrunden. och Gud vad tufft. Ja, Verkligen... Eh... Experiment, de experimenterar. Ja så alltså, lite sån så här känslofylld installation och sen bara så här riktiga arkadgallerier och någon hade gjort en roguelike eh, typ som om du tar bort alla sam samla jaga instrument eh, in influenser i, eh, i Don't Starve. Det var typ som Don't Starve om, man, om det hade varit en brawler. För mm. det var typ bättre än Don't Starve. Och det var deras största, det största inspiration till estetiken. Så när jag sa till dem att jag tycker att det här är typ som Don't Starve fast bättre och mer actionfyllt. Jag vill faktiskt fortsätta spela det här när jag dör. Så blev de typ sjukt glada. Okay. Du tipsade väl om att de kunde lyssna på ett avsnitt om... Nej, jag var där som utbildningsrepresentant. Jag ska ja. hålla på att tipsa om min privata podcast. Men, ja, det, det var jättekul att se alla de där grejerna. Vad häftigt. Mm. Har, du, har du kört en meddomd style? Nej. Oh, har nej. du kört något annat in, gå tillbaka till något annat av spelar vi har på med tidigare? Har jag det? Lite grann så där Jag har väl petat lite på saker men inga speciella nya intryck utom just en sak som jag kommer att tänka på nu när vi går på väg hem från att ha till middag. Mm. Så, Kommer jag tänka på. Eh, vi höll på att diskutera om vi skulle spela nästa, sp i nästa till nästa avsnitt. Och då tänkte jag så här. Ja, men vi kan ju spela To The Moon. Det har inte jag spelat. Ah, ja, just det. Jag har spelat To The Moon. <laughs> För då insåg jag att, att det jag trodde To The Moon var var liksom någonting helt annat än vad spelet visade sig vara. Jag tänkte mig att det skulle vara typ som Nid, det här eh, svenska spelet. Alltså typ en action-plattformare 2D. Ehm, väldigt såhär snyggt och stilrent och ganska med, med lite så här problemlösning och, och lite så här känslomässiga twister men jag vet inte hur jag fick, skulle få in allt det i ett spel, men jag tänkte mig att Spelmärken Ica skulle vara helt radikalt annorlunda än vad den var. Mm -hmm. men, du får, eh. men när jag tipsade om det så du sa att det var gjort i RPG Maker och sådär väl... Jo, men jag trodde... Jag vet inte, jag tänkte fortfarande att, fort man att bara, det kan vara två d plattformar Man jag, har ju ibland en mental bild av spelet. Som liksom man, ja. Det är bara en intryck man har fått någonstans ifrån, men det sitter där så starkt att det är svårt att riktigt... Precis, Före i samman med vad det verkligen var Exakt, det är liksom kompisar som för, för flera år sedan har pratat om det Och så har jag bara fått någon idé Som mm. har liksom kristalliserat sig i huvudet ju längre tid det tar Desto mer befäst det sig idéer man tänker på liksom Shit, jag har en här... Det är typ... Jag måste ha drömt det någon gång Säkert när jag var typ sex år och precis hade fått Game Boy, eh, Att typ Super Mario eh, Land... Två, Six Golden Coins, mm. hade så här otroligt stor och episk världskarta och fast ja, alla möjligheter. Eller hur? Eh, men, alltså det är ju stor världskarta, men inte riktigt. Sådär. Speciellt för ett Gameboy-spel, jag fattar inte hur de gjorde det. Men, men det är ju sjukt hur stort det kändes mm. då. För med, med, med, i jämförelse med alla andra Gameboy-spel så var det bara gigantiskt. Mm. Jag minns att jag tyckte det var så, Jag tyckte det var såhär, man kände sig så fri när man flög över en bana liksom, med vingmössan och jag tyckte det, det där var helt, helt fantastiskt för er känsla. Det var inte samma sak 2011 när jag provade det igen. <laughs> Nej, men det var... Det bra. Jag, jag har bara spelat det lite grann. Men det var just det intrycket jag fick av det som kanske till och med kom från en dröm eller någonting. Som liksom har stannat kvar hos mig så himla länge som, mm. som att det spelet är the shit. Ja, för det lika, men det liknar ju väldigt mycket Super Mario World fast liksom... Mm. Mindre banor och mer anpassas efter en smal, lång, smal skärm mm. typ som den här <laughs> knasiga Gameboy. Men yes. mysigt spel. Mm, jag har inte gått tillbaka Jag jag har inte varit jätteduktig med att eh, jag har faktiskt inte spelat mer smash hit med stylus och sådär eh, sen sist. Jag är inte så sugen på att plocka upp det igen. Men jag har spelat Frog Fractions! Ja! Äntligen! Ja! Ja! Men det var ju jättetråkigt. Jag har några upgrades och så, och så blev det inte mer så. Nej. Va, vänta, hur långt kom du? Nej, jag kom till textäventyret i alla fall. När lyckades så tyckte jag ner webbläsaren. Okej, okay, eh, så berätta vad som hände. Du startar ett spel mm, som ser ut att vara... Man är en liten groda och det står och, så här... Learn fractions by eating the insects. Eller jag vet inte vad det står, men man är en groda i mitten av skärmen. Man kan peka runt med muspekande flash flashspel man spelar i webbläsaren. Och så eh, när man klickar så skickar man ut tungan och så kommer ner insekter och det finns typ tre frukter halvvägs mellan grodan och insekterna på vad man ser utav skärmen. Och när man äter insekterna så istället för att få poäng så får man typ så här bråktal. Mm. Och det adderas till poängräknaren och bara, what? Det här hänger man inte med i. <laughs> eh, och så får man, så kommer liksom waves av insekter och mellan dem så kan man köpa upgrades. Ja, eh, och, det, och så här blir är det så här klassiskt att man blir starkare och starkare och kan ja så till slut sitter man på en man, si, man sitter på en drake va. Ja, man köper sköldpadda skulle det men inte drake. Och så fanns det typ så här jag såg ju att det fanns jättekola unlocks men de var asdyra, Vad flera miljoner liksom poäng. Och då så här nej det här ja ja men man kunde så här man kunde installera typ så här lasersikte mm. vilket gjorde Lättare men lite mindre röjigt. Mm. Och så kunde man avinstallera i siktet. Och så kunde man ångra sig att installera det igen. Och gjorde nog det tio gånger. Det var en ny motivation varje gång till när man avinstallerade en satellit. Precis. Men sen fick du instruktionen om att du, du skulle inte bara klicka för att slicka upp dem. Utan du kunde även styra dem med eh, WASG. Mm. Nu upptäckte det när jag hade Draken. Eh, och jag körde så ganska länge. Och så började det så här. Det finns ju säkert mer här, men jag snart ger lite upp om man inte hittar det. Och så lyckades jag styra ner och hamna under skärmen, under vattnet. För man sitter liksom på sån här eh, blad eh, i början av spelet, alltså ute på vattnet. liksom Men grodar gör. Jag har sett från sidan. Liksom. Ja. Ja. Och, och så, så kommer ni under vattnet. Och där var det massor av frukt som var låg på botten. <laughs> För det man gör är att man fångar frukt som flogorna försöker ta. Jag ja, precis. Inte. Så den tillar ner hela tiden i vattnet då och då. Ja. Eh, och så när man tippnöt där det är så bara så här brrr, så exploderar poängen. Man får lägga miljoner poäng. Och då går, ja, du kan köpa hyperdriven. Ja. Och så flyger man iväg på sin drake i rymden ja. genom att studibälten och äta insekter. Och så börjar man få så här, liksom. Så ringer andra djur in i värsta Starfox-anda Och börjar snacka med en och så, och så till slut kommer man till Bug Mars Som är liksom Mars Men där en insektscivilisation bor mm. Och så där så Handlar man inför rätta mm. Av insekterna och, och så måste man svara rätt på några frågor För att bli typ medborgare på Bug Mars så <laughs> är det bara spår Och, och så <laughs> är det nog helt sjukt Oh, så får man spela lite till på Bug Mars Och sen så ska man ta Och så åker man in under vattnet på Bug Mars Och så med sin drake fortfarande Och så har man till i textäventyr Hur långt har du spelat på det här spelet <laughs> Anton? Spelar, kan du berätta jag, vad det jag är? Jag spelade ut. Alltså, oh. Ja du kom ganska långt De flesta slutar nog i textäventyret Jag var tvungen att kolla upp en guide För att ja. hitta För det är, då håller man på grund. Det är då man är fast i sitt rymdskepp eller hur? så det är lite så här alien style att man man, ja, man, man fryser in sig själv i så här long sleep mm. ja. och så ska man typ vaknar man upp och ska man fixa någon grej skäpet för att kunna gå och lägga sig igen och flyga vidare och då är det en det är så dum problemlösning alla alla textäventyr någonsin så här, titta under mattan hitta det här sätt den på den alltså det som ett bra äventyrspel fast fast jätte, jobbigt för att det är så lätt att missa saker det finns liksom inga visual cues så att, ja. men efter det så var det lite annat sånt alltså hoppa mellan genrer spåra, allt spåra totalt eh, jätteroligt spela Frog Fractions så långt ni orkar det... men nu har vi spoilat det lite men ja. det är ändå nog värt att uppleva men det är att uppleva om man inte vill om man känner att det är spoilat så kan man sätta en kompis framför det och säga spela det här så tittar man på mm. för det var så det introducerades till mig och så satt han och tittade på och tyckte det var roligt och vet vad som kommer här näst Det funkar ju väldigt bra. Ja. Men nej, jag har faktiskt lagt ner nästan så skäms lite, men jag kände så här, jag måste faktiskt hädni mig åt ett spel lägga typ under flesta kvällar under en vecka. Jag har inte gjort det på så länge och liksom jag, jag har alltid så många bollar i luften och ibland känns det skönt att bara släppa det och få känna lite att man kan liksom verkligen gå in för ett spel. Och det har jag gjort nu för ett spel som heter Wildstar. Och det är någonting så, så jag vet inte, så fult som ett spel som vill vara nästa World of Warcraft. Det är ett MMO, äh, questing och så vidare och så vidare. Och... Det är väl lite så här att det ska försöka locka många gamla uh, World of Warcraft-spelare med att det, det här faktiskt är svårt. Och mm. Det är lite oberäkneligt. och lite så här. Det finns mycket kul som händer ute i världen. Uh, och uh, den, den är ganska trevlig grafisk stil. Först kan det kännas som att så här, oh, men det är ju bara den här tunny-stilen som World of Warcraft har. Men det känns betydligt mer som, som, som typ Ratchet Clank möter uh, uh, Firefly, den gamla tv-serien. Mm. Så det är väldigt härligt just, ja, och så ser det typ ut som en Pixar-film. Så, jo men något Ratchet klank hållet är liksom Felt framtiden. Det är ju helt fel liksom. Nej, eh, det är nice. Det är inte sådär jättespännande questing. Det har ett sjukt kul housing-system, eller som Penny Arcade säger det. Vid level 14 så blåser du upp Animal Crossing. mm -hmm. Och du har liksom du kan dekorera en tomt som flyger så här i luften, alltså det är så här flygande plattformar, och där bygger man runt sin tomt, och så har man huset, och man kan bygga upp in i huset, och man kan placera så här hundratals föremål och verkligen bygga grejer. Det är lite som Second Life på det sättet. Förutom att de här grejerna man stoppar ut ger att man kanske får mer så här bonus XP, och man kan liksom crafta komponenter från huvudspelet. Så det är liksom Animal Crossing med allt det här. Inredningsdelen utav Animal Crossing i alla fall Ovanpå det här MMO-et Men Det är ändå det som lockar mest med det här spelet Är att stridssystemet är Det roligaste Ability-baserade stridssystemet jag har kört Och om man har kört Smite Så är det lite åt det hållet Smite är liksom ett tredje Dota liknande spel Där alla ens måste man liksom sikta i stort sett. Och det samma här: Jag, jag typ inte använt tab en enda gång, vilket annars. De flesta MMOs liksom så här: tabba till närmaste fienden, Använder din abilities på den. Här, så när man använder abilities, så syns det en markör på marken där eh, de här abilities träffar. Och man liksom. Eh, och samma sak med fienderna när de gör. Annat än sina basic-attacker så är det så här, värsta avancerade, ibland till och med bullet-hell liknande, mönsterna på marken som man måste undvika. Och det ger liksom att varenda strid är riktigt kul. Och ja, det, det känns så aktivt att det är så långt ifrån liksom att förknippa med en MMO. Och det, det är ett team som faktiskt jobbade på liksom original WoW och sen försvann från Blizzard som har jobbat på det här typ i sju år nu. Mm. ger ut igenom den stora MMO-förläggaren NCSoft, men de verkar vara riktigt bra med att snacka med communityt och ta feedback och sådär så, där. så det, det verkar gå uppåt för det men ja, MMOs är kul för den sociala aspekten och allt sånt där men oftast, det blir oftast en brist i just stridsgameplayet mm. för att det inte kan vara så dynamiskt på grund av liksom nätverket och serverarkitekturen, mm. men här känner jag verkligen att om man lyckas skapa något som känns jättekul att köra. Okej. Okay. Hur går det för dig då? Har det finns det några? Det har slagit alla förväntningar vad jag har uh -huh. hört. Vi ser ju många sånt här kvar efter den första månaden, liksom. För det är subscription fee så mm. måste ju, folk måste betala varje månad. Och vad heter spelet? Wild Star. Wild Star. Okay. Mm. Äh... Men du, du känner ju bara lite smutsig, säger du. <laughs> jag känner mig riktigt, riktigt smutsig för jag har spelat jättemycket Dota 2 och oh. jag, jag vet inte vad det var för, för hemsk människa är min, som säger att den är min kompis som, som <laughs> uppmuntrar mig till såna här hemskheter så jag har, bör <laughs> jag har börjat spela Dota 2 och jag är typ jätteberoende jag kan typ inte bli tänka på något. annat så här, min flickvän kommer hem efter ett år och har studerat i en annan del av Sverige och jag typ pratar timing Anton. Och jag typ så här är senare provat Dota. Och bara, Men vad då kan inte du gå? Jag vill spela Dota. <laughs> alltså, och typ så här, jag jag vill inte spela det här spelet spela in det för jag ville bara spela Dota. Alltså jag vill typ inte göra något annat Igår, en hel söndag För nu åkte min flickvän iväg Inte på grund av det här Utan på grund av att, på grund av att Hon skulle bo på en farm Nu i ett tag Men då så fick jag en dag för mig själv Och vad gjorde jag? Spela Dota från klockan elva till klockan elva oh. Det känns Väldigt värt det Nu i början För att det är så här, jag har tagit uppehåll på sju år jag spelade Dota väldigt mycket när det, när det var en mod till Warcraft 3 nu spelar jag alltså Dota 2 som är gjort av Valve och som är liksom en remake av originalspelet fast allting är så himla mycket bättre Strömlinjeformat. man behöver inte gå igenom 15 delar av shopper för att mm. köpa en pryl utan man klicka på prylen man vill ha så får man den <laughs> helt otroligt en del av elitismen i Dota förut var att man hade lagt ner hundra timmar på att bara lära sig köpa sin gear. Mm. För det är så komplicerat med alla menyer och allt, alla kombinationer. Så numera så är det bara så här, jag vill ha en, den här och så högerklickar man så får man den. Man behöver inte kombinera allt manuellt. Eh, superskönt. Jag, jag, jag, de som saknar det är elitist assholes. <laughs> och jag, det finns säkert jättestor community av folk som fortfarande spelar gamla spelet och bara va? Det nya är för noobs, där behöver man, där behöver man inte göra någonting själv typ. Det finns ingen skill. Men jag trivs, jag tycker det är skitkul, verkligen. Super roligt att vara fem på ett lag och kämpa och hela tiden utvecklas och nu lär jag mig om de här hjältarna som jag visste man spelade för mm. sju år sedan. Det finns ju liksom, jag vet inte hur mycket du vet om Dota, men det finns ju tre fraktioner av hjälte typer. Precis en så här carry, nej, nej inte så okay. utan att ja, okay. sånt finns också men det är ännu mer meta. Oh. Det finns inte uttalat utan det har utvecklats av, av folk har spelat okay. det. Men det är uttalat i spelet finns det tre typer som är strength, agility och ma ma magic mm. eh, heroes och de är liksom duktiga på olika sätt. Styrka är ju klassisk tank ofta Uh, agility är mer DPS och magiker är liksom så här spexploderat på en gång Eller kan supporta laget på olika sätt Sen carries och supporthjältar och, support och sådär Det är ett meta som har utvecklats in i communityt uh, Var inte så etablerat på min tid, det fanns bland lite spelarna, mm. Men nu är det liksom superetablerat och finns ju alla instruktioner och, och sånt där mellan spelare att uh, du är en carry som, alltså som, som bär laget Genom spelet, den ska ha allt guld och få mycket exp mm. Och sen finns det supporthjältar som hjälper till och köper, um, köper saker till he som hela laget kan få nytta av <hör> Och det här är skitguld för det känns ganska eh, transparent nu numera hur det här funkar Och det, när jag spelade så för länge sedan så var det inte så stort spel Så då var vi typ tre spelare vanligtvis på, ett, på samma lag som kände varandra. Och det är alltid lag på 5 mot 5. Så när jag spelade back in the day så var det alltid några idioter på en eget lag. Som är jobb att ha på sitt lag. De kan vara noobs eller så kan de vara jättebra vidrigen i chatten. Eller liksom. Det finns många sätt att vara dålig på när man spelar online-spel. Och allt fanns i Dota förut. Mm. Nu är det så lätt, nu är det så många som spelar i alla fall i min vänskapskrets så generellt så att nu kan man alltid fylla, nästan alltid fylla en, en, sitt lag med folk som är vettiga. Mm. Som lär, man lär sig varann, av varandra eh, ganska liksom ödmjukt och man blir inte kallad nu för att man dör. Liksom. Eh. Men, men eh, du kör med nästa dels med polare som du spelat andra spel med tidigare? Ah, eh, ja, jag har hittat en dota som Skypechat typ, som mm. genom min... Kompisars kompisar. Liksom. Okay. Så där finns det jättemycket folk, och så har jag bara skrivit så här: Hej, jag spelade Dota för sju, sju år sedan. Nu har jag börjat igen. <går> vem vill, vem vill <går> ta emot mig? Liksom. Ja. Så det är jättekul. Jag kan ju ingen av Lingot. Jag visste ju inte vad han carry var en Carry-val eller någonting för det fanns liksom inte riktigt där vi var förut. Då inser man hur dålig man var på den tiden. Och då lade jag ändå mer, ner mer tid på att lära mig spela Dota än att lära mig köra bil När nere i gymnasiet. Och jag tog körkort i Stockholm men det gick bra. Jag blev, jag, jag blev aldrig bra på Dota. Ja, men du har ju liksom ändå en investering där, liksom din gamla kunskap att du kan bygga vidare på det. Ja, men det var så, tänk vad mycket onödigt jag lärde mig. Jag lärde mig om, om byggde items som jag aldrig gör nu. Aha, okay. Och det var så mycket skit man lade tid på. Uh, uh, men ja, uh, det, det var den tiden Det uh, är fler hur du tänker om spel Kanske för att uh, kanske på något sätt Men uh, ja, jag kommer fortsätta Spela Dota nu mm. och, uh, Vi får se till nästa avsnitt Om jag, om jag mår bra av det <laughs> För senast jag spelade så mådde jag inte bra Men uh, det tror jag var mm. ganska mycket saker Runt om, typ mm. att de, Man blir kallad en jävla Noob, fan, åt helvete Lämna gamet Och lämnar man gamet så blir man typ bannad jag Men samtidigt hatar jag hela ditt lag dig för att du är dålig mm. Så att Jag tror att liksom atmosfären är bättre nu mm. så, så länge jag kan hålla det På en bra nivå <laughs> Jag tror att det, att det är lite såhär Nyförälskelse just nu mm. Det är därför jag spelar så mycket Men jag vill inte att det ska bli som på, på den tiden när jag bara spelade det Och typ missade vad som hände I det övriga spelvärlden Det känns så fattigt i efterhand så här. Men jag kunde spela typ Fem stora feta lir Och så ja, spelade ja. jag det här i hundra timmar Det är lite det som jag gör att jag har Ska man säga svårt att ägna jättemycket tid åt ett spel För jag vill så gärna liksom mm. Smaka lite grann på allting mm. Men, men jag, jag har på något sätt Just med, med Wildstar saknat så här, man, fan Man skulle varit med på tiden då WoW var nytt och häftigt Och jag körde lite grann I den här öppna betan innan det släpptes Och fick en smak av det Det har jag längtat tillbaka till jag antar att jag fick så här, både äta kakan Och ha kvar den på något sätt där. Att det inte slösade bort massor med tid Men ändå fick den här känslan mm. Men många säger att de återupplever det igen med Wildstar Och just där du säger vilka du spelar med Jag hade tänkt att köra Wildstar Med typ lite de jag De jag spelar iv med och sen så kom det upp så här att ja, europeiska spelare kan inte spela med spelare liksom i USA och massor och sånt där inte gjorts. Mm. Så man inte borde behöva dras med längre. men man gör. det är det som är grejen med internet, att we're all connected. Ja, no, det är hur. Men jag började köra med Rock Paper Shotguns gillet. Mm. Och Rock Paper Shotgun har faktiskt ett jättehärligt community och jag brukade spela Planet Side 2 med dem. Mm. Och det roliga där var att eh, vi hade en liten beef med PC Gamer Community. Ja? Ja. <laughs> eh, och det just Rock Paper Shotgun-gänget kan så här, det är lite mer brittiskt, det är lite så gentlemanamässigt på något sätt. Mm. Rock Paper Shotgun har alltid haft en image när man liksom varit så här helt brittiska på något sätt. Mm. Eh, och självklart har vi en robot med mustasch som var liksom guildmaskott. Mm. Och Eh, Roboter med mustascher är ju för övrigt i en här Sir You Are Being Hunted Eller vad heter spelet En, ut, en av de som skriver för Rocky Per Shotgun Håller i alla fall på att utveckla ett spel Som också har robot med, robotar med mustascher Och mm. dricker te och grejer mm. Anyway eh, Och så nu visar sig bara det i Wildstar Att PC Gamer har startat ett gille på andra Faktionen på samma server som oss eh, Eko heter server mm. eh, Så det, kom, det är upplagt För att det kommer bli vår Fight från Planet Side kommer fortsätta. Och det är ganska kul för det är många från Planet Side som har gått över till det här också, så jag känner igen folket. Det är fint. <går> Nej men det är viktigt att man om man ska lägga mycket tid på ett spel så jag känner att det behöver nästan vara ett multiplayer spel där jag interagerar med människor och knyter liksom kontakter på det sättet. Jag har Ja, det kommer säkert ett spel snart som är undantaget som bekräftar regeln. <laughs> äh, <laughs> ja, jag spelar jättemycket single player-spel. Vi får se vad som händer. Kommer du reta mig nu så här, jättelänge och hålla på och säga det där kommer på fel sätt? Så, ja, precis. Ja. Eh, ni, som, ni som har missat var, var, var, varför det är fel, ni får spola tillbaka eller så får ni googla varför man inte ska säga det är undantaget som bekräftar regeln när någonting undantas <laughs> från en regel som är sant. Mm. <laughs> If that made sense <laughs> Det är kul det här du säger Om, om att timmarna ska vara värdare Och att och prata om gilden och gilden Jag minns när, DOT, eller när liksom var som störst Och jag hade kompisar som spelade det. Som för övrigt var de som fick in mig på Dota Från början, jag var PC-spelare uh -oh. <laughs> <laughs> Men jag hade klasskompisar som jag tyckte väldigt mycket om Som tyckte väldigt mycket om vissa spel och fick nästan in mig på att spela WoW. För de sa så här att Men Anton, du, det, är verkligen, det kommer vara ett spel för dig. Du kommer verkligen tycka om liksom, hur vi samarbetar som ett lag och klarar de här instanserna tillsammans. Så Det är liksom en härlig känsla. Och jag bara, okej. Okay. Så när hamnar man där? Ja, men efter... Du behöver bara komma upp i level 60. Bara. Ja, precis. Så här, och det är så kul när du sa det om det här tidigare uh, Wildstar. När man är level 70 då blir det typ som Animal Crossing. Och bara, ja, fast det finns Animal Crossing. <laughs> alltså, det var det... faktiskt level 14 och det många har fastnat där. Typ. Det, är typ två, ja. det är typ tre timmar in i spelet. Det... Ja, okej. Okay. Jag tyckte jag hade level 70. Okay. Men det, och då känner jag liksom att det finns upplevelser att ta mig in där direkt. Ja. Att vill göra med det här episka äventyret, varför inte bara hoppa in och spela det episka äventyret? Alltså, jo, det här skulle ju faktiskt kunna sitta av och och... Det var någon annan svensk podcast, tror jag det var, som snackade om det här. Var det inte typ spelradion eller någonting? Uh, I alla fall, med just det här att MMOs är uppbyggda som att det är en long grind till liksom endgame-content, som är det som alla egentligen tycker är kul. Mm. Eller som vi, ja, många ja, i alla fall det är tycker det är Det är väl ju fel större. att säga, det är många som tycker om allt innan också. Ja. Det är därför man kör om och gör fem karaktärer på högsta 11 liksom. Nej, det gör ju... <hör> Jag tror inte att det är många som liksom har levelat de extra karaktärerna för att få uppleva liksom questingen. Jag tror verkligen att det är bara ett nödvändigt ont. <går> okay. Nu med nya Blizzard-expansionen, eller nya WoW-expansionen, kan man faktiskt köpa en karaktär som är liksom level nog för att börja på expansionen. Oj. Vilket är intressant grej. Men eh, förutom dem i Rock Paper Shotgun så är jag även lite poolare, andra polare som jag har spelat lite WoW och sånt med tidigare. Och nu var jag så rädd att hamna på efterkälken att nu liksom så här såg jag till att levla jättemycket för att inte hamna efter dem. Och mm. självklart ligger jag typ 10-levla före dem nu istället när jag väl går in för det. Men eh, nej, det är en konstig mekanik det där med levels och behöva hålla sig liksom på samma level som andra för att kunna köra. Mm. För att kunna spela tillsammans på ett bra sätt. Och det, jag känner lite att det är så här. Ett mönster som vuxit fram Mer av slumpen någonting annat Lite som Dota Den mm. typen av spel Att det är ett väldigt konstlat upplägg Som egentligen ja. inte känns särskilt naturligt Men som Funkar I Dota's fall funkar det väl egentligen ännu bättre För att det verkligen är en väldigt populär spelform Som härmas mycket ja. men det verkar som att folk har svårt att hitta på någonting nytt I MMOs och därför följer alla den mallen ja. Men ja Alltså, Dotafallet så, det funkade ju fan inte alls när, när det började det var bara för att det fanns någonting där som var väldigt äggande som, som nu har utvecklats inom som jag säger, det här metaspelet att, mm. alltså, man, att det finns någonting från första minuten att tänka på och förhålla sig till för att det finns, allt är så uttänkt mm. alltså, som, som sagt förr när man spelade Dota och folk var, typ alla var nu <laughs> så var det liksom då började man första minuten som man började förra matchens första minut. Man förhöll sig inte till vad alla andra hade valt för hjälte. Vad jag ska satsa på bli om en halvtimme in i spelet. Utan man liksom bara... Jag ska slå på det här och levla och sen ska jag döda någon. Det var det man hade som mål. Liksom. Nej, liksom... Jag tror att det, är så, att det jag tror att du har rätt i att det är väldigt fattigt och konst... Alltså det är väldigt konstlat liksom upplägget från början. Men sen så har det vuxit fram saker... Liksom runt om som har liksom förstärkt och gjort det mm. bra. Ja, men jag förstår ju liksom grundidén att man tar kontroll över en hjälte ute på slagfältet och att man har andra mäktiga hjältar som hjälper en eller som man behöver besegra och att det är liksom de här minions som också är på slagfältet. Mm. Men att det ur det har växt fram de här att det ska vara tre lanes det ska vara jungling ja. det ska vara liksom, och att de här elementen kan härmas i andra spel. Mm. Och folk tycker att nej, nej det är inte alls samma spel, det är helt annorlunda. Och visst, det ger upphov till annorlunda beteende i spelet. Men jag tycker ändå det är lite hårkliveri ja. Och jag tycker det skulle kunna vara typ Mutators på ett grundspel om man går tillbaka till Unreal Tournament. Hur det hade så här: Mutators som förändrar det spelet helt för att det la om reglerna lite grann. Ja. ja. Men och det, det är ju verkligen så där att det är ju ett, verkligen ett koncept som man härmar. Vi kallade ju allting, vi var ju i för sig elitistiska arslen. Men, men vi som spelade Dota för 6-7 år sedan tyckte ju att allt som kom senare med Heroes of New Earth och League of Legends... Alltså vi tyckte ju allt, det var ju verkligen så här, det här är ju Dota-kloner. Det är jättelöjligt att folk spelar det här liksom. Speciellt Heroes of New Earth var ju verkligen bara en Dota-klon. Men, men det kändes fånigt att göra det, varför inte bara förbättra originalspelet liksom? Vilket jag antar att de har gjort Ja, men ja så är det väl med allt liksom. man, kunde ju, man kunde ju väl tyckt att När fler gjorde plattformsspel än Mario Att det var så här. Att det var bara så här fånigt Att göra ett <går> Samma spel mm. Skulle man ju nästan kunna tycka Men Ja, jag har, jag har spelat Mer spel, men jag känner att det börjar bli dags Att uh, gå vidare kanske Ja uh, det kan, vi, det kan vi faktiskt göra. Vi kan spara någonting. Och vi kan prata mer om allting senare någon annan. Det blir fler avsnitt. Ja, exakt. Och vi kommer kanske bara spela Wildstar och Dota till nästa avsnitt. Så då får vi ta upp det här. <laughs> yes. Eh, ja, men mitt bland allt i hamrande och klickande och sådär. Så har vi ju kört eh, ett annat spel. Och... Just den här gången har vi inte med oss några andra resen medresenärer för det här spelet. Nej, men det får vi, det får vi klara oss på. Liksom. Ja. För vi kommer nog ha tillräckligt mycket, tillräckligt mycket åsikter och kasta hit och dit i alla fall. Absolut. Uh, ja. Det här är alltså. Vi har alltså spelat Sword and Sorcery. Har egentligen ett längre namn, men vi stannar vid and, Sword and source, Sorcery. Mm, ja, det heter ju Typ Super Brothers EP. Uh... Sword and Sorcery eh, Attack of the Space Hamsters Nej det var soundtracket det var. <skratt> Nej jag vet inte Exakt Vi stannar där Sword ah. and Sorcery Släpptes den 14 mars 2011 på iPad ja. Sen har det kommit till ja, Andra telefoner i Google Play centorn, mm. Och sen så, så småningom mm. Kom det på Steam Det tog över ett år för att komma på Google Play Och nog ännu längre på Steam ah. ja. Men eh, utvecklat ut av Capybara Games eh, En Toronto studio och mm. design av Super Brothers, uh, Ja, vi ska se här N Någon av de här studierna är i Toronto Och någon av dem är i Quebec i alla fall Det är kan han läsa det yes. Och musiken är av Jim Guthrie Som hade då samarbetat med Det här designstudion designstudion Superbrothers tidigare Yes, och han gjorde även musiken I Integrated The Movie Ja, jag minns inte musiken i den så mycket Men det var ju atmosfärisk Ja, atmosfärisk, ungefär som Det vi kommer komma till i spelet Hoho. Mm Mm. Och det är Just Capybara Games Jag trodde de var en pytteliten studio Men de är ändå 20 pers som har arbetat på en hel del spel ett DS-spel och sådär mm. Men det var bara en liten del av den här studion Som jobbade just på eh, På det här spelet Och eh, eh, Det Blev varmt mottaget Det vann The Visuals Award at Indiecade 2011 mm. Och vann en achievement in art eh, mobile achievement in art på eh, Independent Games Festival 2010 mm. alltså IGF som man kanske ofta är känner i som ja. så det, det, det blev lite hypat innan release det här och jag minns att det var ett av de så här första lite killer-appsen för iPaden det var nog till och med iPad-eklusivt i början ja, väldigt hyllat minns jag det så. Mm. och eh, det um, så det hade du spelat det här någonting innan vi satt igång med det Det här? hade jag inte. Inte alls? Nej, inte, inte någonting. Jag hade sett på, på en video. Mm. Det var allt. Jag tycker du valde... Men du, du valde ut en fin låt i förra avsnittet. Mm. Eh, men jag vet inte, du kanske hade hört den i någon trailer eller sådär. Vi, vi hörde en liten lås som ja. spelet under... Eh, ja, alltså jag kom i kontakt till med det här spelet genom soundtracket. Mm. Eh, jag diskuterade med... Eh, med hon som det berättade för avsnittet att jag berättade att eh, jag satt och pratade med hon som gjorde musiken i Air, det här. Mm. Eh, ja, ett, ett svenskt indieprojekt, projekt liksom, som nu börjar få finansiering, och då kanske man inte kallar det för indieprojekt när de börjar få förläggare och sånt. Men det är ett svenskt projekt som är väldigt fint så här med grafik och så. Precis. Eh, och hon som gör musiken till det blev väldigt inspirerad av det här. Jag tyckte om det hon gjorde och sådär Och så tipsade hon mig om det här Och så började jag lyssna på den Och så jag lyssnat på soundtracket i typ ett år. Och så tänkte jag att nu är det väl dags att spela det <laughs> Så det är min kontakt med spelet sedan tidigare Liksom äh, Ända Och det första jag tänker på När jag Mina första intryck av spelet är väl att det är väldigt stilsamt Att det kommer vara ganska såhär äh, Liksom en lunkande upplevelse snarare än något sånt där eh, action-sjuta-lir. Det är väldigt mycket liksom slow-paced och man tar sin tid. Liksom. Man, man möts ju till och med av en berättare först. Ja, just det. Det första man ser är en, en liksom, suit mm. som... som eh, Röker en eh, cigarr eller någonting. Och... Precis. Ja. Väldigt liksom... Enkel Enkelpixelering-grafik Precis, extremt grovhogen pixelering de flesta, Atari liksom Ja, de flesta lämnarna är typ bara en pixel breda Och fyrkantig kropp Ja, det, det, det är liksom De har ju tagit Moderna färgpaletter Liksom såna här som, som vi tycker är vackra 20, På 2010-talet mm. Men tagit pixeleringen Från liksom väldigt tidiga Primitiva spel Mm men de, de, de liksom sätter det här bredvid ganska högupplösta, märkligt designade element också som inte alls är pixelerade. Det är en intressant blandning däremellan. Och speciellt där i introt, då, då ser man ju en platta som snurrar som en EP-vinyl liksom vinyl, som man kan peta på för att få den att stanna och sen sätta igång igen. Och jag typ förstod inte riktigt vad man gjorde där i menyn. Nej, det jag hittade nog inte riktigt Nej. Sen så ser man att det står rotate, ser man att det står vertikalt. Och så när man vrider liksom, telefonen då åt det hållet så, <går> så kommer man liksom till nästa del av menyn för att börja spela spelet. Lite sånt experimentellt är det första man möter. Mm. Det är ja okej, man tänker lite grann iPad iPaden är ny, den är lite nya... Affordances, liksom så här. Ja. Inbjuder ett ny form av interaktion. och Nu vill jag utforska det här. Mm. Och så kommer man då in i den här grönskande världen. Eh, lummiga världen. O, oh, så lummigt. Ja, väldigt lummigt. Saker som flyger runt i luften och massor av små buskar. Ja. Men en krigare som kommer ner från typ himlen. Eh, lite som Mr. Bean Tast, ja, Lite mm. mer tidigt Och eh, plocka upp sin svärdsköld Och så kan man börja taska runt Och det kommer som uppmaningar om att klicka eller dra Och sådär Att mm. utforska världen med fingrarna Precis Körde du det här på en Android-mojäng? Jag körde på en Android, ah. ja jag är med. Eh, Och det eh, Det fanns extremt så skarpt mm. På något sätt den här grafiken ändå. Med sina skarpa pixlar. Och så kan man zooma in och ut ändå. Mm. Det är trevligt att titta på. Och fina atmosfärsljud med fåglar som kvittrar och allt möjligt. Mm. Så första intrycket är liksom att... Det är ett storslaget äventyr. Ja, precis. Så jag får också det intrycket. Och väldigt liksom... Jag blir... Väldigt upprymd av vad, som, vad det här kan bli liksom. mm. Det är väldigt mysigt Att gå igenom skogen Och atmosfären ligger Det är en så här skön ljudbild Som blir. man hör nästan bara sina fotsteg eh, Och Extremt snyggt mm. Det är så fruktansvärt snyggt Det har vi sagt om andra spelare i den här podden också Men det här är liksom verkligen verkligen toppklass. Det är så, vinner så himla mycket på sin väldigt väl detaljerade pixelering, alltså pixelartisten för det här mm. är designer i hjärtat alltså mm. det, är en, det är någon som jobbar som grafisk designer hela tiden, känner han jättebra och är sjukt jävla duktig mm. det ser man liksom det finns mycket, mycket liksom, känsla förutom bara att vara duktig pixelartist det finns många det finns mycket andra element liksom, och former och sådär som känns Mm. Och det här kan man få mer av just i jag måste nämna det i Sound Shapes. PlayStation Network-spel. Mm. Plattformsspel man bygger upp världen jag tror jag pratade om det i senaste avsnittet. Man bygger upp låtar liksom. Och där, där finns det banor och man kan bygga egna banor med element som är framtagna ut de här Super Brothers. Mm -hmm. Jim Guthrie gjorde nog musiken i det levelpacket också. Okay. Så det är ja väldigt fint. Men sen börjar de prata. Ja, och det är ganska så märklig dialog. Ja, precis. Det, den bryr sig inte. Den bryr sig inte. Det är en, <laughs> det, jag minns att jag, jag pratade om I förra, förra, förra avsnittet om To The Moon att det fanns en humor. Mm. Men inte en humor som, som gjorde dig distanserad från spelet eller tog dig därifrån på något mm. sätt. Utan man var där och skattade ändå. Här finns det. All dialog talar till dig som att du är liksom en spelare som. Som ser det här hända men inte är där. Mm. Alltid. Jag tycker aldrig att jag kommer in i liksom i det som händer. Det är bara förvirrande och sätter Griller i huvudet på mig liksom. Ja, det. Ja. På frågan om vad det här spelet får mig att känna. Mm. Jag hade det i huvudet nu tidigare under kvällen. Men det var just någonting så här. Fantaserande och förvirrande. Mm. Uh, och. Det. Ja, dialogen är verkligen och så så här. Ja, man kan twittra ut det sociala socialt experiment. Vi försöker vara så smart, men inte byr oss riktigt. Ja. Och så lite just. Um, I kombination. Det brast också lite Var det lite hackigt för dig på Android Android-versionen i scrollningen och sådär Eller... Uh, nej, det var inte något jag märkte Däremot så märkte så var ju kontrollen Väldigt oprecis ja. Det lider man ju av, att man försöker dubbelklicka Och så går man inte dit, att den registrerar inte Dubbelklick om du inte rör exakt samma punkt yes. Två gånger Om du liksom råkar vida fingret lite grann Som man gör när man mm. ligger i sängen och spelar På en buss eller vad man har på sin telefon Alltid mm. så rör man lite fel De försöker vara lite för smarta Känner jag i vissa utav Till exempel för att ta ner den här boken Megatomen mm. Det är en grej man får, man får tidigt i spelet Som gör att man kan läsa folks tankar mm. Och det funkar lite som hjälpsystem Men mm. för att man måste Lura fram en liten pil uppe i högra hörnet mm. Som hamnar som ett interface Och så drar jag den dra ner den och, och sen vrida på hela skärmen Ja. För att öppna den här boken och läsa tips om spelet. Eh, och det är ganska trött samt ganska fort det var så här. Varför egentligen gör den det så krångligt? Och jag, ja, det är, det är väldigt märkligt. Designmässigt så är det väldigt märkliga beslut att man, man ska. Det känns ganska bra när man börjar gå man, håller, man trycker fingret och håller ner på en punkt För att gå ditåt Man mm. kan dubbelklicka för att gå till den punkten Man kan klicka på, på Föremål två gånger För att liksom få, få lite info om dem Och dubbelklickar mm. på en brun Så berättar de att det här är en brun som har funnits här i Några hundra år och den gör det här mm. Fast på ett distanserat sätt Så att, <laughs> också Även där i alla beskrivningar och allting All, all text är väldigt och har en distans till det man ser mm. Men jag känner ju att spelet I all sin estetik och gameplay Utforskar världen långsamt Och stillsamt mm. inte för långsamt ibland med backtracking. Men du ska ändå sypa in världen Och komma in i den Och så har de pådelat alla de här grejerna Som liksom Skapar distans till det mm. Lite så här hipsteraktigt Verkligen Jag började nästan ta illa upp efter ett tag Och jag är inte riktigt den som så här. Ja men låt folk få vara lite sådär tänkte jag om de vill men, ja. men här så Blev det för mycket ja, ja Och speciellt när de försöker berätta en dramatisk historia samtidigt ja. Med att bli jagad av en hemsk och så vidare Efter en bit in i spelet Ja um, det, det, mekaniken är hur som helst, att man, mm. man går omkring som i ett gammalt Kings Quest. Mm. Du, du ser karaktären från sidan, men du går omkring i miljöer som går för höger till vänster eller upp eller ner liksom i berg. Lite nästan is isometriskt, fast från sidan. Väldigt så Atari-style. Mm. <laughs> Och du ser ut som Jake från Adventure Time. Ja, faktiskt. Du ser ut som Jake från Adventure Time. om Ja, en halvdeprimerad eh, <laughs> grafisk designer skulle rita Jake från Adventure Time. Och sen går, går man omkring i världen ungefär som Kings Quest. Och utforskar och klä sig pussel. Eh, saken är den att det är... Till skillnad från Kings Quest som jag älskade som barn. Mm. Som jag tyckte var bland de mest läskiga och... liksom eh, Väl, väldigt, jag blir väldigt så här, nyfiken och liksom, det kliar i hela kroppen När jag hittar nya saker att göra i spelet och så där. Till skillnad från det så känner jag mig instängd i det här spelet mm. Jag tycker att det... det fin jag rör mig för långsamt jag, jag, vill utforska, när jag vill utforska snabbare, kan jag inte No. In King's Quest gick man in i menyn drog upp speeden på karaktären. Då kunde man gå snabbare genom alla miljöer om man började backtracka. Det känns som att det är typ så här många och sällan och så vidare kan man ofta hitta genvägar och grejer. Ja, eller du får, du får boots och du kan springa, det finns ja. någonting sånt där. I det här så, så försökte jag liksom gå, bara, gå från ena skärmen, gå ut ur skärmen för att komma till en ny del av spelet det var liksom jobbigt. Mm. För att jag sitter där och liksom trycker med fingret och försöker trycka precis i kanten av mobilen och så trycker jag lite för långt ut från skärmen så tappar jag och så står karaktären still ja, precis jag, vid kanten av skärmen. Jag känner att just att här är det ingen fördel att det är en touchscreen och kanske till och med en sämre implementation på Android. Uh -huh. man, man får distans från karaktären och det känns som att man det är bökigt att utforska världen och det får det absolut inte vara om det är ett man ska liksom det utforskande i sig ska vara ett nöje. Ja, och där utforskandet ska gå i din takt och efter din nyfikenhet. Här liksom ser jag någonting på andra sidan skärmen som jag vill gå till för att jag vill interagera med det. Mm. Och så sen tycka för att gå dit och så tar det för lång tid och sen när jag kommer det in så är jag att jaha, jag kan inte interagera som karaktär utan det är jag som sitter framför skärmen som ska peta, dubbelklicka mm. på pyrlarna och jag behöver inte så alltså gå dit som den här karaktären. Jag bara dirigerar omkring en karaktär som egentligen inte gör någonting med världen. Jag försökte använda stylusen kan jag säga också. Och det funkade inte bra. Det gick inte dubbelt att klicka med den. Jag vet inte om det är precisionen eller ja, vad det kan vara. Mm. Men eh, ja, många utav pusslarna i spelet. För det är, här, det är inte dungeons eller så där Utan det går ut på att du använder din megatome. Du får någon magisk kraft i alla fall. Mm. Så du kan liksom typ rita runt och trycka på saker i miljön. Mm. Eh, och... och det finns några riktigt häftiga pussel där man liksom inser att man kan flytta på segment av miljön helt och dra om landskapet och sådär och det blir en ny form och du drar fram en ny dörr och grejer mm. men det är väldigt få tyvärr eh, och det är många pussel som bara är liksom tryck på träden i rätt ordning eller någonting där. Väldigt mycket sånt. Väldigt mycket som, som var liksom lekskolespel från 90-talet. Nu kanske mm. jag är lite hård. Men, <laughs> men ni, ni minns de här lek- och man spelade där man liksom såg ett rum och så kunde man klicka på olika saker och så oh. gjorde det olika ljud. Och så i vissa av de här så var det liksom lite pusselös. man skulle klicka i vissa ordningar. Och det är, typ, är ju spelmekaniken i det här spelet. Man ska trycka på vattenfall i mm. viss ordning och sen... Trycker du fel ordning då kanlas allting ut och så får du börja trycka om. Så det ser liksom som bara Men det låter ju vackert. Jag man gör error. det. Det är lite ljud, Och sådär. Det är ju en sak som gör att man orkar fortsätta interagera med världen. Att det är fina ljud liksom. Ja. Och den bästa låtarna kommer bara en gång typ när du träffar eh, Loggfellow. och ja. börjar gå med honom och den här jättebra ah, det är så bra. låten går i ah. Ja. Vi lägger in dem här i bakgrunden. nu, ja. men alltså, De är så himla så här, snärtiga och sköna. Det är ju den låten man älskar i yes. det här spelet. Jag älskar när man inte tar ljud, du vet, så här, bankanden eller liksom metalliska mm. ljud och sätter ihop dem, samlar ihop dem för att göra musik. Ja. Jag har alltid tyckt om sådana videos där när folk gör takter med random klapp och knäppningar och, och skedar och sånt och sånt. Alltså, det är ju bara så himla älskvärt. Och introt är jättebra för att man introduceras långsamt i den här världen mm. och så sen så har man den här låten och så går man in genom den här gigantiska liksom, huvudformen. Och det, det är bara så jävla snyggt och mm. bra. Men jag tycker att hade spelet slutat där hade det varit bättre. <laughs> det, är så här, det är uppbyggt i faser också, att det liksom akter oh. för eh. det var ungefär som spår på en, låg, på en oh. EP. Liksom. Jag vet att 2001 och Space Odyssey, som har blivit en av mina favoritfilmer, har det här intermission i mitten av det mellan sina två akter. Mm -hmm. Vilket jag tyckte var först första gången såg filmen, men som jag nu uppskattar ganska mycket. Det brukar till och med faktiskt sitta igenom det innan jag tittar på det nu för tiden. Men det kanske är någonting man lär sig uppskatta lite mer, men jag tycker det var ännu mer så här pretentiöst att ha ja. den så här... Du kanske vill ta en paus innan vi ger dig på nästa akt Av det här experimentet. Alltså så himla få och de var inte de var inte lika långa som att det var liksom det var inte någon skärm som Allen Wake att det var så här åh här en ny episod för mm. det här är typ som en skiva mm. eller typ som en tv-serie så utan det här var bara så här Ja, man slängde ur och så var man tvungen att klicka igenom första menyn igen. När mm. man ska peta på, på kostymnissen som dansar. Och så kommer Sword Sorcery-loggen upp. <laughs> och sen så ska vi vrida på devicen. Och sen får vi <laughs> ja, <laughs> det, så här, va? det finns säkert djupare... Man kan säkert analysera det här djupare. Just det här temat med akterna, skivan och så vidare. Mm. Jag känner inte att det är lika genialiskt på en gång som i Fäs När man i typ New Game Plus får solglasögonen. Mm. Och så plötsligt så kan man titta i världen i första person och inser att det finns en till dimension som är ovanpå alla ytor. Du kan ju, att du kan se marken mm. och att det finns pussel gömda där. Och det är så att har man verkligen lekt med mediet två gånger om på något sätt. Mm. Och, och... Och... Och... Ja... Det, det spelet är ju också lite pretentiöst På olika sätt det, Men, jag men att det är att du lyckas... lyckas ju med sina pretensioner ja. På ett helt annat sätt Där finns det ju extrema pretensioner Av så här, de här pusslarna kommer Ingen kunna lösa på typ minst ett år för att det är så mm. komplext och man måste nöta ner det här som en community liksom. Man behöver många hjärnor för att nysta mm. i den här Men man kan ändå få ett kul plattformsaction även utan det liksom. Ja. Och så där, utforska och... ja. Man behöver inte spela klart det. Det, är liksom, det, det har många timmar av bra, musikplattform mm. eh, Och det håller ändå. Jag, jag tyckte att Sword and Sorcery var svårt att ta mig igenom för att det fanns liksom ett en tröghet. Det var som att vispa. Liksom. Som att vispa grädde på slutet. <här> <här> och, och så. Här, och jag kom inte ens. Och det det typ blev inte skott. <här> <här> men, men det. Det finns ju till spel, spelmekanik. För striderna. Mm. Man får ställa sin telefon eller ipad på högkant. Mm. Och då har man två stycken. Virtuella knappar, en för svärdet, en för skölden. Precis. Och. Vad, vad känner du om dem? Jag, jag tyckte att det var väldigt Jag visste inte vad spelet skulle leda till eller mm. någonting. Så jag tänkte, ja, vad kul. Jag kommer få levla lite. Jag kommer få spöa lite monster i skogen och så här. det var lite kul att, att få en annan video. Ja, det är roligt att leka med så. Mm. Ehm, verkar som ett helt okej system Man blockar eller slår och man tajmar liksom mm. när man möter monster. Men det här stridssystemet utvecklas ju aldrig till att det blir någonting. Nej, det är bara timing. Bara timing. Skydda nu. Slå nu. Och, och det... Men... Eh, eh, oj, det känns som att vi har snackat ihop oss här. Men det har vi inte gjort <här> alls. <här> vi har inte snackat i dugg om vad vi vad har inte tycker i det här spelet. Men nej. vi... Eh, för det har ju typ tre bossfighter i det här spelet. Ja. Och... Det är tre stycken Trigons som man ska samla på sig. Uppenbart inspirerat av The Triforce. Ja, ja. Det är ju en upp och nervän Triforce. Liksom. Ja, upp och nerven Triforce och man får ett mindre liv efter varje bit av den. Det tyckte jag dock var väldigt spännande. Ja, sjukt och bra detalj. Att, för som i, i Zelda är det ju ofta svårast, precis i början mm. innan man håller drycker och man bara har tre elan. Jag, jag tycker att liksom alling the past kan vara ruskigt svårt. för för en nybörjare speciellt med bara tre hjärtan att man liksom springer runt och missar svärdet mot rottorna och så bara dör man det här är ju mer logiskt ja. att man liksom, man får en större utmaning senare i spelet det följer ju inte riktigt den här designen att man ska känna sig mer mäktig det är ingen liksom det här är motsatsen till en liksom power fantasy mm. men väldigt... man håller med man blir mer och mer sjuk liksom ja. ens karaktär i flera av de här på sig. Ja. Hur gick det för dig i striderna mot de här Trigons? Ja, första striden, jag fastnade jättelänge. För att ja. jag, jag satt och visade ja. en kompis för, för grafiken. För jag tyckte ja. det var så himla snyggt när Trigonen skjuter laser. Mm. Och han undviker den så blir det en jättestort liksom mål mm. som ser ut som, som riktigt snygga strider ur, ur, ur Zelda och um, vad heter det? Wind riktigt snygg rök finns det ju i det spelet och det var som det fast i version 2D mm. liksom det puffar upp och det är en liksom jättehärlig animation väldigt så här juicy och fluffy sådär, så jag visade henne det och samtidigt på att försöka undvika attacker mm. och sånt, och vi på en buss och sådär, så, där. så ja. jag dog mm. och så sen så började jag framför bossen igen kan inte gå någonstans jag provade att använda upp svampar man hittade, för jag visste inte vad de gjorde jag hade alltid full hälsa i spelet, så jag visste inte, förstod inte att de gav mig mer hälsa så jag hade slut på dem. Kunde inte gå och hämta svampen som var två centimeter bort på skärmen för att man, man är precis framför bossen och måste möta den. Man är fast där liksom. Kan inte börja om kapitlet, finns inget att göra. Så det är bara, okej, okay, jag möter den med ett hjärta. Körde om och, om och om igen. Man ska liksom träffa, det är precis som i Zelda mot Ganon, att man ska slå mm. precis, man ska slå med svärd för att slå tillbaka en sån här kraftboll liksom. Och, och timingen är liksom inte superprecis och det är svårt jag att se. Och ja, det är svårt med vinkeln för att fighterna, mm. i fighterna ser man bak, bakom ryggen eller liksom över axeln på karaktären. Det är jätte mycket att kolla på skuggan. Ja, alltså, det gör det säkert. Men jag dog och dog och dog och, mm. dog och höll i princip på att upp och tänkte ska jag kolla på en let's play på det här. Ja, jag, nästan jag också. Och så sen så, såg jag att det var någon som hade skrivit i kommentarerna: FUNK! Kan, kan man hålla in skölden? Mm. Och så får man tillbaka hjärtan om man håller hållit det tillräckligt länge. <laughs> och det är så här: Okej, okay, jag, jag var inte jätteambitiös och läste allt, alla dialoger ut liksom perm till perm. Men. Är det någon hint om det här? Jag tror faktiskt att han med... Han, eventuellt säger han med i eh, Isotel det, om i ens megatom om man läser igenom historiken är det han säger. Ah. Eh, och så här, åh tack och lov att Fightern har typ två minuter intro innan man får börja köra den. För då hinner man hålla inne själv så länge att man får typ fullt liv. Ja. Eh, men, men, eh... och så irriterande som har suttit där och spelat om om igen helt i onödan, bara för att spelet inte kommunicerar sin spelmekanik nej, alltså det, om man håller inne själv den, efter typ 10 sekunder börjar det byggas upp en aura som mm. sen sjunker in och så får man ett extra liv, men det finns ju ingenting som säger att funkar på det sättet Nej, det, jag provade ju att hålla ner länge mm. men man ska hålla ner väldigt länge ja. för att auran ska börja liksom cirkulera runt den och man ska se att det händer någonting det är ju ett Konstant problem med det här spelet Jag får inte feedback ja, De har verkligen ordentligt. varit för smarta Med sitt menysystem Och interfacet och allt det där det, det, det är snyggt men otydligt Och konstigt, okonventionellt uh. Och sen det här Nu var det så att när man, Efter första Trigonen så ja. har man ting om en drömvärld Och det var Full Bright Moon den dagen jag spelade det Okay. Och då började jag in så, så här, Aha, och så kom jag in i Dömmvärlden. Och så jag, jag, jag läste lite en guide för jag fastnade lite grann där. Men eh, så fick jag en. Det, vad heter det? Full Bright Moon Trigon. Mm. I alla fall att. Eh, eh, och så tittade jag ut genom fönstret och så såg jag, för jag spelade här på kvällen, att, mån, att full, det var full måne och det lyste verkligen. Och så sa Ah, oh, cool känsla! Ah, oh, kul! Eh, men så jag hade ju hört det lite grann så här snackade med jag, jag, jag har två polare som heter Erik som har spelat det här. Ena sa, ena sa att han spelade tills att det blev han behövde ställa om klockan på mobilen. Oh. Och, Och det behövde jag också. Ja, jag behövde göra det för den andra. Mm. Så jag behövde ställa tillbaka klockan nästan en månad. Nej, en halv månad var det för att få få att det var ny månad. Just det, för man går, in, man går in i ett hus och så sätter man sig och sover och då mm. hamnar man antingen i en ljus månvärld, i en mörk månvärld mm. baserat på vad tiden är i verkligheten mm. Det är ju en liten rolig grej så sådär mm. eh, Men lite jobbigt när man ska spela spelet på några dagar mm. Ja, mina notifications ballade ur lite när jag på mobilen så... <laughs> Tack så jättemycket för det <laughs> Jätteviktigt liksom. um. Av alla plattformar mobilen Det var mer okej okay, liksom, när Hideo Kojima lekte med det på mm. på liksom PlayStation, PlayStation för det ställa om klockan på ens PlayStation who fucking cares liksom. Oh. Mm. <laughs> Nej, och det det är den andra Erik eh, som berättar om det här. Erik innebrant, arbetskamrat som också riktigt mm. spelar fishieando Man måste få med honom här i podden någon gång. Mm. Han eh, körde det här på PC. Och han, vi snackade lite grann om det här mina frustration med frustrationer frustration första bossen och sånt, och han lyckades ta på första försöket och slapp mycket ut av det. Och hade också en polare och bolla lite idéer med om så här djupare meningen, det här med Tricons mindre liv och så här och Okej. Ja. Så han fick lite mer positiv upplevelse utav de där grejerna. Ja. Ehh, och det, det kanske är lättare interface på PC. Det är förmodligen med direktkänsla i alla fall, utan styrningen får fortfarande går långsamt. Det tror jag absolut. Provad lite grann här, bara på datorn efteråt. Det... Verkar bättre eh, Och det verkar Jag tror jag föredrar stora skärmar mm. Framför små ofta jag tycker det är, det är härligare att se grafiken här eh, Och det känns mer som ett spel Som jag vill spela på Liksom i en soffa Snarare än på mobilen ja. jag, jag låg nästan alltid i sängen på kvällen Och spelade det här mm. Och det gav Det gav en schysst just att ta den där när det var månsken ute liksom mm. det var helt klart det starkaste jag plocka hem från det här spelet men eh, eh, i härlighetens namn så var jag oberörd i slutet jag med jag... totalt Ja. jag var mycket mer berörd av den de otroligt liksom så här enkla sagorna med en enkel twist som, som... Francis Kings var vi ett barn då. Men, men jag tror att jag tror att jag blir mer berörd av liksom en helt vanlig matteni än den här som är liksom lite på lite halvsvår högerklicka och kolla mm. på synonymer engelska. Mm. det är verkligen så här onödigt komplicerad terminologi i korta dialoger som inte säger mig något. Så ja helt meningslös story från, från vad jag upplevde Jag liksom. Ja, väldigt enkel ramhandling som känns jag ville utforska mer av min gitarr. Det kändes som att det var liksom ingången till en spännande ny värld efter det där stora mm. huvudet man går igenom och så vidare. Eller hur? Och, så, och så, så liksom flyr man bort därifrån och sen så Ja. Jag tror att de har gjort det här spelet åt fel håll. Alltså jag tror att man har gjort Skapat estetik och skapat musik och liksom en idé av det här vill vi vill skapa. Och så har man ingen speldesigner. <laughs> så, så upplever jag det. Det finns liksom ingen som har tänkt att Åh, det här ska så här gör vi det roligt. Ja. Utan man har, liksom, man har ritat världen och byggt den och gjort ett soundtrack och tyckte att det har varit så att ihop det och så bara okej, okay, vi lägger in lite en karaktärmastyr. Ja men det här blir schysst. Passar i miljön, okej. Okay. Och så styr vi den och så men vi lägger vi in lite pussel och så lägger vi in lite dialog där vi är svåra. Ja, det känns inte som att det lyckas föra fram någon så här sammanhållen estetik förutom i just det visuella och ljudet. Ja. Men själva gameplayet matchar inte bra, kontrollmetoden sätter ett onödigt lager mellan spelaren och det här. Mm. Det kanske var jättebra implementerat på Ipaden och att manipulera den här stora skärmen och värden på skärmen kanske verkligen kanske, det kanske funkar bättre, Bara typ ett dubbelklick kanske funkar bättre på en stor skärm, ja. för att den, den inte man har liksom fingret är mindre i förhållande till skärmen mm. plötsligt, så det funkar något bättre Jag, jag vet att i i de gångerna jag började spela det här på en Ipad så jag kände att det blev lite tradigt att styra runt och sådär, alltså Bara för att det gick långsamt Men att det var en väldigt trevlig upplevelse mm. Så jag tror mycket beror på att vi kanske har spelat Den icke-optimala versionen Ja, men, alltså det på, man påverkas Väldigt mycket av att inte Känna att man får styra mm. ordentligt Speciellt om man blir jagad Av en ond varelse Och snabbt ska ta sig igenom en bana då blir man ganska frustrerad Ja, speciellt när man liksom eh, Jo, precis, man blir jagad av den här demonen i slutet ja. Och eh, ja Man kan förvira honom Och pausa honom lite genom att gå in i det här eh, Psykiska kraftläget. Där man använder sorcery Ja, ja. man kan pilla på tycka Trycka på hans huvud typ tio gånger Så att han upp lite grann ja. Eller hur? Man måste typ hamra på huvudet ja. Och det läste jag i en guide Jo, men det, det är väldigt mycket så alltså, Jag tyckte bara Det var väldigt många interaktioner som gick ut på att Liksom dampa loss på en liten mm. punkt Och sen visste jag inte riktigt när, Varför jag löste det och varför det funkar Så var det i vissa pussel också Att jag liksom provade bara att bara dra kring Och så bara, ja, ah, skönt, nu funkar det mm. Typ öppna trädet Det är så här, jag vet inte hur jag gjorde det jag visste, Ja, visst Kanske råkade skakad mobilen Jag vet inte, ah, jag, jag tror man måste dra ner jag minns inte Det var jättekonstigt och det är ju liksom inte, inte bra interaktionsdesign När man inte vet Vad man har gjort Nej. Då, man, man får ingen tillfredsställelse Det är så här, åh nu löste jag ett pussel Eller var det jag som löste det Eller skulle jag bara vänta till tre sekunder På den här platsen Oklart, ja. har man inte den feedbacken Så blir pusseln helt meningslösa Men i, i, Ibland så liksom Just det här när man drog ihop liksom det och sådär, det, det kändes himla häftigt Och, och liksom tagligt på något sätt mm. Jag kommer att tänka på en grej precis nu att tror du att man blir mer irriterad på spelet för att karaktärerna inte har ansikten? Uh, absolut inte Varför skulle vi bli mer hur tänker du där? Men Det är så här med road rage till exempel att folk är mer irriterade i trafiken för att man inte kan avläsa folks andras ansikten och reaktioner och så vidare mm -hmm. och jag, jag tycker det är lite så här att, att det är så opersonligt på ett sätt i att man inte kan läsa av karaktärernas ansikten de, de är lite expressiva men inte jättemycket speciellt inte i kombination med dialogen mm. eh, eller rösterna för den delen som är... men det spelar liksom ingen roll Nu kanske det, du kanske det kanske skulle vara lättare att författa om man hade ansikten men jag tycker att det är som så... Tonen i språket är verkligen så himla sarkastisk och mm. distanserad och... Jo, men det hjälper ju inte då att du inte ser deras ansikten. Nej, det, det, du kan nog ha en poäng med det. Hade man sett ett ansikte som såg lite sarkastiskt ut kanske man köpte mer som någon slags helhet. Men det är sant de, de hade varit tvungna att se sarkastiska ut annars hade det varit jättekonstigt. Så jag vet inte om det hade hjälpt riktigt. men har nog fortfarande tryckte, tyckte att det var ganska dryga karaktärer. Men... Ja... Ja, jag tror jag fortfarande inte hade liksom sugits in i storyn, men man kanske hade köpt det på ett annat plan. Ja, mm. eh, oh, typ om de hade sett ut... Jag tänker på Don't Starve som exempel. Ondingen där och... Ja. Eh, om den hade varit så här opersonlig hade man, hade man upplevt den på ett annat sätt då. Mm. Ja, tror jag hade spelat ännu mindre Don't dag om det hade varit pinnar till karaktärer eller något sånt där. Men jag tycker karaktärerna, det, de liksom smälter ihop med allt annat så himla bra. Att det, jag köper estetiskt helheten att jag jag önskar ingenting annat från karaktärerna. Ja, det, det finns ju liksom, jag menar, en bok ser man inga ansikten när man läser. Det kan vara, man kan känna hur mycket som helst. Så att om de bara författar dialogen tillräckligt intresseväckande och tillräckligt äkta liksom som en del av världen så hade man ju köpt det, utan problem fast i en bok så sätter du ju din egna ansikten på karaktärerna det har ju det ingenting vi... som, som ligger i vägen ja, det det här ty... finns det en representation liksom ja, och... det är väldigt liksom rudimentär alltså det, det här är lite konstigt jag brukar höja typ, Dwarf Fortress till skyarna för att det är ett spel med så otroligt abstrakt grafik Det är bara liksom så här Här är en dvärg här är en goblin mm. Nu slogs de mot varandra Här är en text du kan läsa om hur den gick till Och där så läser jag in väldigt mycket Känsla och liksom Grejer i grafiken och dvärgarna Som, som med hjälp av grafiken enkla representation men i det här var det verkligen aldrig så att det här var nog lite för detaljerat. Här var det inte så att jag läste in mer i karaktärernas representation än jag faktiskt såg på skärmen. Mm. Ja, nej. Det, men det är för att man inte riktigt upplever karaktärerna alls. Nej, det är väl det. Det är, liksom en, det är som att det hänger över någon, någon över skärmen och säger lite saker. Liksom. Det är inte riktigt så att man känner att världen talar till en det deras dialog är... Precis... Det finns ju några voice samples i det. Mm. Men det är ju någon med... mustaschpryd prydd Person med tight jeans som har bara sagt <laughs> någonting. i riktigt brytt Ja. Mm. Jag känner mig redo att uh, sammanfatta. Mm. Vill du... Uh... Ja, alltså... Jag vill kanske bara... Jämföra lite mer med Kings Quest vad jag tycker att det de mm. kunde gjort bättre. Dels så, så finns det inga sätt att förlora på i spelet. Ordentligt. Det finns, man kan dö i fighter. Och då börjar man om precis innan fighten. Och där tappar jag lite grann det här som gör att man att det blir spännande att utforska. Man, det behöver inte vara så extremt som i Kings att man dör av allt. Du kan ju dö på... Alla spel efter King's Quest skämtade ju om hur lätt det var att dö och hur många måste sätta fanns så dö på typ. Mm. Ja men eh, Lucas Arts spelen brukade skämta om att så här, man nästan dog och sparade. Jag oh, oh, glad så hade jag alltid med game. Ja precis, så där så, dog man typ aldrig. Ja eh, precis. Eh, exakt. Typ Island, man dömer liksom inte. Men eh, i King's Quest fanns det alltid en upp, liksom en, en liten nervositet man sparade ju alltid typ så här gånger. Under en spelrunda för att man kunde ha gjort någonting fel tidigt som sen förstörde hela arken senare som gjorde att man personligt inte ville prata med dig eller att du dör av, av vinet på kvällen för att då förgiftas det för du gav det här till fyra personer massor av massa kaos som suger, men det, det som är härliga var att man, man hela tiden ville prova saker. Det fanns mycket att interagera med, man plockade upp items, man löste saker. För det fanns alltid mycket där ute att liksom, att nysta i. Och det fanns alltid någonting att gå till. Och när man fastnade så kunde man gå igenom all sin, alla sina grejer man har plockat upp. Det finns människor att prata med. När jag fastnade i det här, då fanns det ingenting att göra förutom att springa runt i världen och leta efter små små... Vita liksom plattor på marken För det är de som signalerar att här i rummet finns ett pussel mm. Lös pusslet på samma sätt som alla andra pussel Du måste bara hitta vad pusslet är Det finns liksom ingen behållning I den här typen av problemlösning Och det finns inget spännande Mest bara lite så här Jag blir frustrerad och, och känner att jag vill komma vidare Jag liksom känner att jag står och stampar mm. 90% av spelupplevelsen och jag gillar ändå äventyrsspel av den här typen. Liksom. Nu känner jag att jag kan <laughs> sammanfatta det på andra sätt. Uh, ja, Jag har lite svårt att få ihop det helt, den här matliknelsen. <laughs> men, jag, men jag får väl ta det på, på volley. Uh, mm. Det här är ett... Uh, jag menar, man vill ju på, man vill gärna gå i pubs Blue Ribbon-spåret här. Men det, det, det här har trots allt lite mer faktiska värden i sig. Så istället för att vara ett eh, dåligt massproducerat öl som folk dricker bara för att vara ironiska, mm. så är det här ändå ett eh, såhär trendigt hembrukt öl. Eh, eller alltså alla en mikrobryggeri som har lite så här edgy och ändå väldesignad eh, väldesignad etikett och liksom en image som försöker utstråla eh, men, men det, det är lite det, i designen och i sin förhållning är det ändå lite så här att det ska se lite fult ut också liksom, mm. på rätt sätt men så märks det typ att de har slarvat lite grann här med att det är typ dåligt tryck på etiketten som inte alls funkar riktigt med, med eh, originaldesign intentionerna och eh, det är så här eh, typ har de ens tvättat ur de här flaskorna ordentligt eh, och på toppen av allting så, så jag vet inte om det är just den här batchen kanske, men, men det, är inte, det är inte särskilt gott där. det här det är lite eh, dåligt avvägt i smakerna liksom och det passar inte med den image som det här ödet försöker utstråla mm. så, så det blir bara väldigt Konstig brokig upplevelse och så. Ja, det är överskattat just det här känner jag. Ja, jag. Eh, jag insåg att jag inte längre tycker om vad jag tyckte om när jag var barn, så här, lika mycket. Det märker man väl ganska ofta liksom att oh, just det, det här, ja, det kanske var så bra. Jag åt mjölkkokta makaroner och korv Oj, eh, och... det är gott Ja, det är jättegott eh, Vanligtvis liksom. det är bara att, alltså, jag, jag kom liksom hem till någon Jag brukar inte äta kött eller korv Särskilt mycket längre Jag äter mest vegetariskt och så där. Eh, Men jag, det var min favoritlätt När jag växte upp i Bollnäs Och som sexåring brukade jag stå på en liten pall Och laga det med min, med min farmor Eller med min pappa liksom. Supergott, det tar lång tid att göra bara Man ska kolla på koka, liksom makaron i mjölk Allt röra om, det får inte brännas i botten Det finns många sätt att misslyckas på När man lagar mjölkkokta makaron i korv Men det kan bli fantastiskt gott Och man steker liksom Steker det väl Så den blir liksom perfekt Krispig liksom och så med de mjuka smakerna Och så har man i muskottnöt Så jag kände liksom inför den här måltiden Att det doftar jätte jättegott Och det ser ut precis som jag vill ha det det har liksom allting där. Och så börjar jag äta och det liksom smaken när det blandas jättebra. Och det är liksom umami och salt och krispigt och, och sådär. Men, och så, sen så börjar jag känna så här att jag blir väldigt så här, lite så här trött när. Och så känner jag bara så här att inte det här som jag sakna lite. Jo, jo, det är fortfarande gott. Det här är fortfarande någonting jag uppskattar. Men sen så känner jag liksom att det är så här. Lite mjölighet Och insett de här makaronerna Makaroner Macaroner är jävla Alltså var, varför ska man ha det här och... Det blir liksom Jag tröttnar väldigt tidigt Väldigt snabbt Och det känns som att någon har gjort väldigt fel här Var det något fel på muskotnöten? Har de inte riktigt tänkt när de har köpt Oj ja de har köpt snabbmakaroner. makaroner Är det därför? Där de, här... de blir sönderkokta på en gång Och man ska ju koka och röra om ganska mycket Och det blir liksom inte Ah, det blev inte den blandningen jag hade förväntat mig. och När det doftar så gott och det ser så bra ut, tror man. Får man stora förväntningar? Och jag känner liksom att eh, det kanske var jag som hade hypat för mycket sedan liksom, tidigare när jag alla tidigare upplevelser av det. Eller så är det bara väldigt överskattat kanske. Jag vet inte. Jag tror att det här var just en dålig batch Och <laughs> faktiskt. Ja ja Sen så var det ju en sarkastisk hip hipster Som stod och pratade med mig Åh <laughs> oh, vad jobbigt Ja Men eh, Ska vi eh, ja, Jag kommer fortsätta lyssna på Musiken i alla fall det Ja Det var ju fantastiskt, speciellt den där introlåten vi pratade om. Mm. Superbra, eh, synd att det inte liksom, levde upp och lyfte hela vä vägen. Jag att vi inte fick höra de bra låten oftare. Jag tyckte att det här var lika svårt att förstå som Kings Quest när jag inte kunde engelska som barn, när det var dialoger. Mm. Jag förstod lika lite här som jag gjorde av Kings Quest 6. Alltså, När jag var sju år gammal. Liksom. Jag förstod språket men jag tyckte bara jag irriterade. Så här, varför vi snackade om det på det här sättet? Ja, det kanske var en annat lager av, av min liksom, sin stämning som gjorde att jag inte kunde ta till mig mm. det. Men eh, har ja. du mer trevlig musik att bjuda på? Ja, jag har trevlig musik att bjuda på. Det är så att eh, jag har varit inne och Recapat min eh, Micromusic-historia På micromusic.net Och mm. hittat lite eh, små guldkorn Från alla åren jag spenderade På den sidan Det <laughs> eh, fan, finns fantastisk musik där Micromusic.net, man kan gå in som gäst Och lyssna på radion jag, tyck, jag tyckte det var lite svårt att hitta runt För det var en ganska gammal sida <laughs> <laughs> Ja den, den var ju Stor, typ runt 2003 och skapades på 90-talet, sent 90-talet Och den har inte uppdaterats så mycket De har väl bara ut, ut, byggt, byggt ut sin databas Men nu ska vi i alla fall lyssna på en jätteglad, liksom somrig chip-låt Chip-pop, liksom Den heter Three Apples High och är gjord av Desert Planet <laughs> så att eh i låt Anton. Ja, det där var alltså Three Apples High av Desert Planet. Eh, su superfin låt. Det, det där representerar en 15-årig Anton som åker moppe på väg till sommarjobbet med, och liksom gungar lite så här på, på min skoter. <laughs> oh, nice. Jättemysigt. Mm. Så, till nästa avsnitt av Spela Indie så ska vi spela ett annat spel, mm. Gone Home! Ja, vi tänkte ta oss an den här gamla pärlan. Den är ju nästan ett år nu gammal. Uh. <laughs> Och vi har, det är ju liksom hyllat av alla, blivit utnämnt till bästa spelet, 2000 -korv. Vilket år var det? Var det 2013? Nej. 2012? Nej, det kan inte Var det förra varit... året bara? Det var nog förra året nu när jag tänker efter det, det känns som att det snackades mycket om det då Ja, det finns till Alla, det finns till dator Det finns till PC, Mac och Linux ja. Utvecklat av Fulbright Company mm. Och du har lite matnytt info Ja, de är En liten oberoende spelstudio en lite Som också är i ja, Portland, Oregon eh, Har bara funnits sedan 2012 och eh, de här som jobbar på spelet har jobbat tillsammans på lite andra projekt Bland annat en expansion till Bioshock Men det här är liksom deras första eh, satsning som ett eget egen studio mm. Och det här spelet går att få tag på på Steam och lite sådär Och i Humble i Indie har det nog funnits Ni kanske redan har det utan att veta om <laughs> eh, Men det, finns, det kostar faktiskt bara 5 eh, dollar direkt från utvecklaren nu mm. På gonehomegame.com så mm. det är ju nästan som att man kan gå dit och köpa helt att Ja, det är snor billigt. Ja. Fem dollar, det blir ju typ att 35 spänn. Precis. Så ska för därifrån. Och så hoppas jag att vi får uppleva ett förträffligt narrativ igen. Mm. Ja, det får det är jätteroligt, jättetrevligt. Kanske lite feedback när man spelar så att man känner att man interagerar med miljön. Ja, och kanske lite mindre spydiga... Dialoger också. Ja, kanske riktiga människor. Mm. <laughs> vi ser mycket fram emot Gunhom. Eh, det är svårt att, att ta så här hypade titlar och eh, inte ha förväntningar, men hoppas att de lever <laughs> upp till det Till det här spelet. Mm. Sen har vi lite planer till näst nästa avsnitt som vi skulle vilja avslöja nu. Ja, vi är eh, inte så mycket konkret så där, men vi, vi vill köra lite multiplayer eh, lir på. Um, Retro-resan-meetup Ja, i Örebro Precis, så vi våldgästar den med lite lite inspel också så vi tänkte spela uh, lite sådana här actionbetonande multiplayer liksom. mm. som finns på indie-marknaden, det finns ju en och det finns Towerfall Ascension och det finns uh, jump -kick. Ja, det där spelet med, man gå runt med typ uh, som, som, som, vad heter det? Pole jumping. Uh, man har en pille och så ska man slå på bollen. Hur som nu. det är ju ett duellerande spel. Ja, och det är alltid, jag säger, det är alltid kul i multi multiplayer. Ja. är Alltid roligt. Ja. Alltså, har man ett, rätt sammanhang så är det alltid roligt. Typ slå tärning kan ju vara så här. Man... Så här, kiknar och skratt Okej, okay, kanske ett dåligt exempel. Men, <laughs> men alltså, maskens snäck är skit i multiplayer. Liksom. Det är, jag vet inte hur många timmar jag har lagt på väldigt, väldigt simpla mm. multiplayer-spel. Så det ska bli kul att satsa på. Det blir förmodligen Tower Ascension till PS4. Mm. Och så blir det de andra titlarna som vi anämnt nu kanske. Vi försöker slänga ihop ett gäng titlar som vi spelar på plats. Och så kommer vi väl ta in... Om, om ni lyssnare kommer vara på Retrogessan appen så ses vi där. Och så kanske vi tar med er och spelar in lite på plats. Våra intryck och så. Jag tar nog med mitt mitt främsta multiplayer-spel eh, genom tiderna är eftermiddagsspelet G som är gemenskap som jag satt ihop en eftermiddag för en fest. säger ah. du? Det... är det baserat på 80-talsfilmen G som är gemenskap? Nej, med det... Magnus Uggla som... som eh... ja, stockholmare. Det skulle kunna vara det, men det, det är typ Pong man spelar med en knapp som, som är G. Okej. Okay. Det handlar om gemenskap och att sansas. Det låter jättebra. <laughs> ja, multiplayer. multiplayer är så bra. så bra mycket kärlek så ja. det, det ska bli jätteroligt och vi hoppas att ni är med oss där, man behöver liksom inte spela någonting inför det avsnittet utan man är... det får man såklart också göra, men det skulle vara roligt att få med er på plats. Mm. Fast nu ska jag bara för det tänk fundera tills dess på om det inte så här något riktigt crappy multiplayer-spel jag spelat som bara gav dålig eftersmak. Det måste finnas. att kommer inte på det nu. Jag skulle vara Dota då kanske. Oj, oj, oj, oj. ja. ja nej men även, nej jag kan inte komma på något. Allt, hur dåligt spelen än är så det är roligt om man har samma förutsättningar och sitter framför en soffa och skrattar. Det är liksom, it's good, salvo. Ja, så med det så tycker vi att ni ska gilla, prenumerera och kommentera på spelaindie.se och spela indie på Facebook och spela indie på Twitter. Ja, det ska och, ni göra. Och häng gärna med och spela Gone Home till nästa avsnitt. Just det, och det berätta det vad ni tycker. det är det vi ska koncentrera oss på nästa avsnitt. Gone Home. Mm? Det finns jättebilligt till PC och eh, om ni inte har spelat det så ska ni spela det som alla andra på den här jorden. Så, så bra ska det tydligen vara. Så. Vi ses då. Jag heter Anton och jag heter Jakob. Och det här är Spela in. En twist på slutet Det brukar ju vara Och, och vi spelar indie Men det här är in indie var kanske vet det. Vad brukar vi säga? Vi och äter. vi spelar indie Visst det Jag tycker vi låter det vara Ja, det får bli så bra Och så kan det vara Hemlig easter egg Hemlig blooper Som aldrig är hemlig för alla liksom podcast till Från jobbet och så lyssnar man bara Och tills det kommer nytt och så kommer inte nästa avsnitt så blir det en liten bip Och så hör man nästa Vad menar att man jag, ja. jag byter ju aldrig manuellt i nästa podcast Utan den bara är i listan typ. Ja, jag har Hämt ganska ofta att jag har typ 2-3 minuter på slutet som jag inte har lyssnat på Jo, jo det händer ju för sig också Ja, så det är nog ingen som hörde det där i alla fall mm. Bopp